Egy-két. Na vágjunk bele. Dobjuk ki a szőke nőt, mielőtt még hazajön az asszony. Bluetooth-on be a ferrari -t. Mondjuk meg a Botkának, hogy térjen észhez, ez a legkevésbé fontos. Mondjuk meg Orbán Viktornak, hogy jöjjön haza velencéről. vagy maradjon örök ki ott. Mondjuk meg a Balatoni halaknak, hogy ívjanak és szaporodjanak. Mondjuk meg a Type negatívnak, hogy kár, hogy meghalt az énekese. Ember nem tudja, hogy amikor 7 óra után elkezdődik ez a műsor, akkor hirtelen mi történt itt vissza belém az élet. Hogy aztán 9 óra után egy apatikus nyullá váljak. Jó reggelt, kimondjad, hogy én csak kocsmába járok, nem boltba, vagy fordítva. Valami sipol és torzít, meg rakend volt játszik. Mi csoda, ki csoda, hova? Hogy, hogy, hogy ki, kinek a mondata az, hogy... Elnézést, én... önnek jogában előszem mi ott hallgatni, de mint tudja, kedves Kabai, maga ide nem nagyon telefonálhat be, leszámítva, ha azt látja, hogy íg a rugám, én ezt nem veszem észre. Ön erről mindig megfeledkezik. Egyszer a büdös lábát, hogyha nem szórakoztatta volna a Kejfei Acsi születésnapján, és bocsánatot kért volna, akkor a lehelete is megjátszhatna itt a műsoromban. De miután akkor elfelejtett bocsánatot kérni, és beleszart az én születésnapomba. A műsor 14 éven aluljaknak nem való. Önnek innen takarodni valója van. Ha Netán tévedtem volna identitásának felfedésében akkor elnézést. Egyéb iránt nem keltem fel ballában. Vagy nem balabalában, mint tegnap volt. Végét járja a japán gyártmányú telefonom. Mondanám, hogy ingyen telefonnak higa leve, de én az elmúlt években, vasad évtizedekben ennek az egyjárnak a termékeit használtam azt is, V. Tibor, jó voltából. De ilyen telefonom nem volt. Milyen lenne az élet mobiltelefon nélkül? Milyen lenne az élet élet nélkül? Ez túlzás, a kettő között nincs összefüggés. Tehát mutattam a honpolának egy filmet, amire a menet közben rájöttem, hogy már láttam, de azért végnéztük. Jennifer Aniston, Clive Owen, Vincent Castle... Az valaki megmondja nekem, hogy a Ralf Fiennes mit eszik Szerbiában? Mármint, hogy nem konkrétan mit eszik, hogy mit eszik Szerbiában. Tehát, hogy miért hagyta ott azt az országot, ahol élt? Miért jobb Szerbia? Ma 2017. szeptember 14-e van. amikor azt mondom, hogy 2017 az olyan furcsa, hogy 2017 az már ilyen futurisztikus szám. Ez a Kéfe Jancsi, minden, amit aznapról napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. A műsor nem én vagyok, de én vagyok Fiala János, önök a hallgatóim, ki tudja milyen számban. Lassan beizdíthatom Horváth Pétert, hogy hirdessünk a Lánchid Rádióban. Rajtam kívül ki volt még Typo Negatív koncertön? 061 099 és 06 8 perccel múlott reggel 7 óra, fél 8-kor fel fogom hívni bácskai Járnos, és végnézzük a lakásügyet, már amennyire végig lehet nézni. 8 után felhívom Györgyevics Benedeget, hogy mi a helyzet a város Fél 9-kor felhívom Wintermontel Zsoltot, hogy mi a helyzet Újpesten. 9-kor pedig kapcsolom Szegedet, második rész. Ez a mai műsor. Ez a 21 perc, ez a miénk? Azt csinálunk vele, amit akarunk. 061 és egy Mi történik a világban? Mi történik önöknél? Veszámolnak róla? Én konkrétan most például azon gondolkodom, hogy holnap három programom van, de a honpola azt mondta, hogy ő reggeltől ráér. És utána állandóan hozzám alkalmazkodik, és volna kedvem kiszabadulni, hogy mondja mele ezt a három programot, amiből a kettőt át lehet rakni, a harmadikat nem, mert az egy közösségi esemény. Önök utoljára mikor ruktak fel, ugye a régi kelyfejancsik, mindig vannak új és régi kelyfejancsik, a régi kelyfejancsiban hányszor mondtam azt, hogy szép az idő fogják meg az asszonyt és menjenek le a balatorra, vagy menjenek ahova akarnak, de ha meg lehet törni a hétköznapoknak azt a monotóniáját, ami, ami gyerekkoromban abban fogalmaztam meg, hogy mindig csak leves-leves, mert véletlen se kezdjük a süteményel és nem aztán a második fogás, meg egy második fogás, meg első fogás. Hol van előírva az, hogy mindig a leves az első, és a sütemény az utolsó? Szóval felrugták önök az elmúlt időben az életük saját maguk által gyártott monotón Vagy most arról beszélek, hogy elhagyja a buszsofőr a buszt, és... Szóval, mint a Vitra, aki azt mondta, hogy ő egy olyan gyorsvonat szerete lenni, aki a réte virágot szed. Szóval, nagyjából tíz óráig tart, reggel tízig, mire visszaérek haza a dilemám, hogy mit csinálják a holnapi napommal. Azt nem mondom, hogy adjanak tanácsot, mert ezt majd eldöntöm magam, de arra kíváncsi volnék, hogy és egyáltalán. De kíváncsi vagyok bármi másra is, csak kapcsolódjon az élethez és nem a dögunalomhoz, bár hogy mi az élet és mi a dögunalom, az valószínűleg mindenki másképp látja. Hét múlva ismét lesz, nagyon messzire jött ember az Akváriumklub voltbárjában, ahova a belépés változatlan, díjtalan lesz. 25-én este, immáron 7 órától. Kettő perc múlva lesz negyed 8. Kék az ég, süt a nap és 12-13 fok van. Jelentem elmúlt a nyár reggel ötkor, amikor én kelek, vagy korábban, akkor tök sötét van. Oké, okay, nem tök sötét, de a korábbiak az képes tök sötét. Tudom, hangos a zene. Majd lejjebb húzom, ha önök telefonálnak. Hát azért van egy neked egy fesz, rendes... Ada Ádám ebben valamit csinálni kéne, mert ez miért ordít meg, miért torzít, hogy Várja, most, jobb, most már jó, valaki ezt eltekert. Igen, bocsánat, most már, már... oké, okay, figyelj. Azért van neked egy törcsalgatod, aki egy nő, aki tegnap délelőtt a Klubrádióba beít egy sms a Falusi Marjánék műsorszávjába, és te is olvasták, hogy fialánál hallható volt ez a koraszülött alapítványos egyórás bejáztással, haszárdi Ákos tud ez a nehéz zacskos, és be is olvasták. Tehát azért egy kis promotálás ott is történt. Lentva így a vendég, és kérdezték hogy mi a véleménye. És ha már én is elmondhatom a véleményeket... Másodpercet te... maradjunk itt tegnap, amikor elkezdődött, 9 órakor ennek a sorozatnak az első része, hiszen ez három rész, ma lesz a második rész és talán hétfőn a harmadik, akkor felhívott engem egy ember, akinek a hangját ismerem, és azt mondta, hogy képzeljem el, hogy ő mit látott erről, a sajtónyilvános eseményéről a híradóban két percben, és mondtam neki, hogy ne ugye most, azzal telefonál be, hogy mit látott két percet, amikor én most egy három órás összeállítást fogok önnek közreadni, és ebben, mint csebben a tenger, aztán visszaadom neked a szót, benne van az a lehetetlenség, ami a Kejfei mindig megvolt, de ami ma szinte már a lehetetlenség határát súrolja. Tehát tegnap ez a törzshallgató, mert a hangjáról megismerem, képes lett volna erre a két percre felhívni a figyelmet, amire egyébként a, az MT, meg nem tudom, a Híradó felhívta a figyelmet, holott ennek a szombati eseménynek a jelentősége egészen máshol van, és tegnap csak valami végtelen kifakadással, nagyon rövid kifakadással tudtam felhívni a másik figyelmét, hogy éppen most kezdődik a film eleje, miközben ő a film közepéről egy csata jelenetet akar számomra megjeleníteni, miközben ennek az eseménynek, ennek a filmnek van eleje, közepe vége, és ebből ezt nem kéne kiszakítani. És hát nem mondom, hogy nagyon elkeseredtem, de nagyon jellemzőnek találtam. Igen, ez igazából abszolút, és ott is lett vége egyébként. Pont tegnap van az a jelenet, amit a hidadok is mindenhol felemlegettek, amikor a hadházi ugye, Egyébként tényleg nekem az a véleményemről az egy ami a hidadokban is ott, hogy annyira erőtlen volt a hadházi, hogy azt kell mondani. De lényegtelen, hogy a hadházi erőtlen volt, mert az egész szituációt kell ott, majd utána, ha akarjuk értékelni, amiben most szívesen belekezdenék, de szívesebben kezdenék bele akkor, amikor ezt a három részt önöknek neked meg tudom mutatni hozzá hogy őszintén sajnálom, hogy se az alapítvány alapítójával nem fog tudni beszélni, mert nem akar, sem pedig a től senkivel nem fog tudni beszélni, mert ott se akar senki sem. Ebben abszolút igazad van, ez nagyon fontos, ez azért fontos, ez, az egész, ez végig megismer az ember, csak én mégis azt akarom mondani, hogy nem szabad egy ilyen teljezarcskó erdőbe bevinni valakit, ez úgy, hogy belemenni abba, hogy... Mondani, a adházi, végig, vég, vég, vég, Én ezt értem, de Péter, egy olyan kell, jó, egy, itt meg kell, hogy álljunk, ugye ennél a projektnél két dologot kell tudni, egyrészt, hogy maga a kiírás mit tartalmaz, amire majd most a második részben önök talán kapnak választ, vagy a harmadik részben, nem emlékszem rá, minden esetre rövidesen jön a megoldás, a harmadszor az, hogy egy fillért nem költöttek még el, de már ez a közhangulat abból adódóan, hogy sokszor mit tapasztalnak, és ezért ma már lőnek és utána mondják azt, hogy fel a kezekkel. De legyenek szívesek, hallgassák meg ezt a három részt, és aztán utána beszéljünk róla, ha egyébként még lesz miről. 061-489, 09999 és 0636771161. Így is örülök annak, hogy hozzájátottam ehhez a hanganyaghoz. Mondanám, hogy nem volt könnyű, de itt most nem arról valsz, hogy nekem milyen érdemei vannak. Csak hogy a folyamatot érzékeltessem, és nem szeretném magamat semmiféle szentnek beállítani, semmiféle szobor talapzatra nem szeretnék felállni, törölve. Tehát régen volt egy esemény 10, és akkor nagyjából 6-7-8-ról beszámolt a média, nem feltétlenül adta le 6-7-8-ban, de amikor összefoglalta, abban 6-7-8 volt. Persze ahány esemény annyi összefoglaló, úgyhogy amit most mondok, az lehet azt mondani, hogy szamárbeszéd. Ma ez, ha ennek a szombati eseményről gondolkodom, akkor amit egyébként a médiában erről meg lehetett tudni, beleértve a szöveges anyagokat is, szerintem alulról vert az ötöst. Önök nagyon jól tudják, hogy egy foci meccset és egy tenisz meccset, vagy bármit össze lehet válogatni azokat a pillanatait, ami alapján nagyon érdekes volt, és össze lehet válogatni az alapján a perceit, hogy gyögonalmas volt. Nagyon jól tudják, hogy egy film előzetes néha érdekesebb, mint maga a film. Ugye annak idején a Magyar Rádióban gyorsban hallgattuk a szallagokat, hogy könnyebben lehessen vágni, hogy rövidebb ideig tartson a dolog. Ezt a hanganyagot is leadhattam volna másfélszeres sebességgel, és akkor az csak két nap lett volna. de nem akartam. Ugyanakkor azt vettem észre, és javítsanak ki, hogyha rosszul, hogy a közönség érdeklődés valamilyen módon együtt ment a tájékoztatással, és amik korábban nem feltétlen voltak elégedettek, de nem voltak elégedetlenek sem azzal, hogy a 10-ből 7 8 hoz jutottak hozzá, most sem kifejezetten elégedetlenek, amikor csak 5-höz jutnak, és 5 alapján képesek véleményt formálni. Ahogy a tegnapi betelefonáló azt mondta, hogy de fia Laura a két percet azt látta. Szembe megyek idővel és trenddel akkor, amikor Mihály Péterrel másfél órát beszélgetek, amikor ezt a szombati eseményt real-time-ban mutatom meg önöknek, vagy majdnem real-time-ban, miközben élő egyenes közvetítés már nem fog tudni erről adni, mert a szombaton lehetett volna megtenni. És természetesen azon kívül, hogy... Ennek én örülök, szeretném, hogyha ezt százak, ezerek hallgatnák meg, miközben azt sem tudom, hogy jelenleg hány hallgatója lehet a kelyfejancsinak. Ugye régen mindig azzal a példával éltem abban, hogy a rock sztár kiugrik a színpadról, és a tömeg fenntartja Nagy pofára esés a szó fizikai értelmében, ha az ember kiugrik a színpadról, és azért, mert ott nincs senki, senki nem fogja föl. Abba a test sokat szenved, és a lélek virtuálisan belehal. Hát ez így lesz még egy ideig, vagy talán végig. Ezzel együtt kell élni, ezt meg kell tanulni. A kicsiségnek meg vannak a maga előnyei, hátrányai. 06999 és 0636771161. Bármilyen témában figyelek, ha van mire. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 09-es, 9-es, 9-es és 06-os, 30-as, 6-os, 7-es, 7-es, 1-es, 1-es, 6-os, 1-es. Egy telefonnal tartozom, mert ugye nem hívtam fel azt a hölgyet, akinek a MÁV választ és nem hívtam fel. ami a bíró halált illeti. Ott tényleg van bírósági, vagy van rendőrségi vizsgálat, de a rendőrségnek képtelen voltam elküldeni e-mailt. Jó reggelt! Mondom, Hello. jó reggelt! Hey, jó reggelt, kívánok! Én egy ö, több gyerekes édesanyja vagyok, akinek a Csernobili katasztrofánál egy fél hónapos hangzattal el kellett veszítenie. Nagy érdeklődéssel hallgattam tegnap ezt az egyórás műsorát, és ma is várom. Néha én úgy éreztem, hogy ez egy színházi előadás. Bizonyos szempontból az volt. Nagyon szépen köszönöm. <gül> mi voltam a rendezője. És azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek, ha ennek élettem volna a rendezője, ez így nem bonyolódhatott volna. De jól beszél bizonyos szempontból tényleg olyan, mintha színház lenne. Így hangjáték, ha nézheti, akkor színház. Tegnap meglátogattam Bácska Jánost, hogy hát ha nem is a végére járják, de megértsem ezt a lakásmézériát. Tegnap a határán voltam annak, hogy megértsem, hogy fél nyolc és nyolc között meg fogjuk-e tudni ismételni azt, amit tegnap az ő irodájában átvettünk. Azt majd tapasztalni fogják, és nem mondom azt, hogy ezügyben meg mefogna tudni nyilatkozni, mert hogy szerintem nem lesz utána már idő. Talán holnap elmondhatják, vagy megírhatják a kukat e-mail címen. Nagyon kíváncsi vagyok. fél nyolctól Bácska János nyolctól Gyorgyevizs Benedek fél kilenctől Wintermantel tel Zsalt és kilenctől Szeged második rész valami azt sugja, hogy ma se fogok elmenni a kormányinfóra egyelőre nem jelentkeztem be Rövid nadrágban vagyok abban egyébként sem most feltűni, bár napközben haza, melyek átöltözhetnék. Ez a rövid nadrág, ez olcsó kifogás. Aminek, mint tudjuk, híg leve. Vigyék hírét a spártaiaknak, hogy van ez a kejfejancsi, mert és sokkal boldogabb lennék attól, hogyha nem csak a magam hangját tudnám hallatni, és nem csak interjúkat készíthetnék, hanem beszélgethetnék önökkel. És ezeknek a beszélgetéseknek a témája nem kizáll a Gorbán és botkalászló lehetne, hanem az önök életem, vagy az én életem, ahogy önökkel megbeszélem, de semmiféleképpen sem monológ formájában, ami ellen nincs kifogásom. De legalább egy nap két órára, vagy három órára legyek társas lény, ha egyébként egy ilyen oszlopos simeó lett belőle, miközben nem vagyok Simeon. leesett a hallgató a horogról. Hoztam magammal a tíz CD-t, ebből is egyet fölraktam, és aztán nem is vettem le. Gyereget! Gyereget, Fiala úr! Ö, egy kérdésre szeretnék választ kapni. hát hát fölöm tudja a Római partra építendő gáttal kapcsolatban nem értem most a tarlós úrnak ezt a népszavazási kezdeményezését, mert én eddig azt hittem, hogy, vagy azt hallottam mindenhol, hogy szakmai érvek alapján döntenek. Tehát most szakmai érve alapján döntenek, vagy pedig írnak egy népszavazást. Pontosan ugyan tudok, mint ön, de az is lehetséges, a jóval kevesebbet. Én értem, de nem tudok erről többet. E Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy vagy szakmai érvek, vagy nem. De önnek ebben teljesen van, de se hozzáterni, se elben én nem tudok belőle, ezzel. el, ilyen is van, hogy ezt mondom. Értem, Nincs mit, hát bár tudott, tudott volna mit köszönni. Nem tudom, én is ezt látom. Ennyi. Elmegy valaki az orvoshoz, és az egyik azt mondja, a tüdők rák, a másik azt mondja, hogy tüske. Ezen annyira összevesznek, hogy aztán azt mondja a kórházigazgató, oké, okay, akkor ez ügyben népszavazást. Hát a tüdőrák, akkor lehet az illető pejjes. A tüske... Jó reggat. Jó reggat! Ma nem lesz kormányinfó. Úgy héten azt mondta Lázár úr, hogy ma nem lesz. Nagyon jó. látja, akkor ezt nem fogom tudni elmulasztani. Tök aranyos okay. tetszik lenni, hogy ezt eltetszett mondani. <haz> Még egyet, hadd kérdeztetünk. Tegnap, tegnap említette az első urát. Igen, találkoztunk, igen. A, le, lehet valamit tudni, majd vagy hallani? Két hét múlva, igen. Jövő héten, nem jövő héten indul a parlament, és a következő héttől aztán minden lesz. Gulyás Gergely, Gyurcsány, Elsimon, Szemszájnak ingere. Régi, régi rend, igen, rendben viszáll. Igen. Um... Nin Schmidt. <laughs> És ha megengednek egy személyes megjegyzést, de ez nagyon személyes lesz, a lányom terep elküldte azt a báli ruhát, amiben majd a szalagavatom, vagy nem tudom micsodá lesz. Ahhoz, hogy ehhez normálisan tudjak viszonyulni, ahhoz csak egyetlen egy dolgot tudtam tenni, hogy arra az anyámra hivatkoztam, aki miatt szerintem az egyetlen izraeli kapcsolatomat is elvesztettem, mert megsértődött rám, hogy elolvasta a könyvben, nem tudom, mert nem beszéltem, de... Ha engem egyszer elöntenének igazán az érzelmek, hát akkor ott egy mobilgát nem segítene. Azért igyekszem nem olyannak lenni, mint hogy a Ransburg leírt a a ahol bemegy a színes és gondokkal teli vendég, majd kijön a kiegyensúlyozott és szürke. Elolvasom, mit írt Kabaly úr. We'll Lehet? No. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Hát akkor vágjunk bele. Bácska Jánossal beszélgetek, Ferencváros polgármesterével, egy kis türelmét kérem, megtalálom a papírjaimat. Ez nem az. Essé az. Ez se az. Ez az. Tegnap hozzászokhatott, és ma ugyanaz lenne, hogy mint az ügyész kérdezném cserébe, kevés érzelmet igyekszem belevinni a beszélgetésünkbe. Ásdániel tollából megjelent egy írás a pont hun és itt és most a 444.hu és Ferencváros önkormányzat közötti viszonyt nem fogjuk kivesézni. Nem lesz arról szó, hogy ez jó-e vagy rossz. Úgy tekintünk erre az írásra, mint ha ez egy egyedüli sziget lenne a tengerem. Neh le. Önnek nehéz lesz, nekem könnyű lesz, és mindent elkületek annak érdekében, hogy önnek is könnyű legyen. Szeretemben... Ja, Tessék? Nem kell jól viselkedni, csak... Ne legyenek olyan mondatok, amelyek nem idevalóak. valóak. Mitán kiderült, hogy Ferencvárosban a fideszes politikusok, rokonai, illetve keleti hivatalnokok beköltöztek a legbonzóbb önkormányzati lakásokba, törödem, törödem, törödem, az ügyészség nyomozást indított, törödem, dörödön. a vizsgált jelleg is tart, a sajtóban pedig tovább és egymás után kerülnek napvilágra lakás egy újabb és újabb fordulói. Mindez annak apropóláján jelentnek meg szeptember 11-én hétfőn, és egy másodperccel mert még egy papírt meg kéne nekem találni. Türelem, ez ilyen elidegenítő effekt. Remélem, meg találom. Itt van. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy 2017. szeptember 6-án szerdán délután 3 órakor ült össze Ferencváros önkormányzatának gazdasági bizottsága, és valójában Hát nem kis csúszással, de erről született egy írás szeptember 11-én, hétfőn, 18 óra Azt gondolom, hogy ennek az időcsúszásnak van jelentősége, és akkor mindjárt egy formai kérdést hadd tegyek föl, a gazdasági bizottság ülései nyilvánosak-e? Igen, ez is az volt. megjelent ott a sajtónak bármilyen munkatársa? Tudomásom szerint nem. Én nem ismertem. Magyarul, hogy ez az írás, ebben még a fideszes politikus is belevörösödött civil írás, ahogy egyébként itt magánál a kitételnél írják, ugye így szól a mondat, a jelenlévők beszámolói szerint, ilyen jelenlévő ezek szerint csak és kizárólag önkormányzati képviselő vagy ön lehetett volna, vagy lehetett? Bárki lehetett volna. Én értem, de a kérdés arra vonatkozik, hogy a sajtó nem volt, a sajton kívül ott gondolom kizárólag a bizottság tagjai és ön volt jelen. Hát nem, volt hivatali kollega, volt képviselő, talán kettő is, aki nem bizottsági tag. Igen. Tehát hát ők így. jönnek számításba, ott a sajtó nem volt jelen, mint sajtó. Nem jelezte, hogy sajtós lenne, és... Én nem is, hogy... Jó, ezek szerint tehát, amit megírt a 444.hu, az egy érintetnek, vagy legalábbis önkormányzati képviselőnek a beszámolói alapján készülhetett, egynek vagy többnek a beszámolói alapján. Minden bizony. Szeptember 6-án a polgármesternek és az önkormányzatnak lehetőségé nyílt, hogy jelezze, hogy visszavesznek a tempóból, legalább addig, amíg le nem zárul a gyomozás, nem éltek a lehetőséggel. 6-án a Ferencvárosi bizottság döntött a kelet egyik legértékesebb házának, a Tűzolt utca 66 lakásának a sorsára. Ezt az épületet a keletben csak úgy emleketik, hogy a védett mivel számos keleti képviselő, hivatalnok és rokon költözött be a legjobb lakásokba. Én elég régóta dolgozom önnel, én ilyen mendemondáról nem hallottam, a Védetház kétségtelen kurzi van szedve és de történelmi okokból Védetháznak nem nevezünk olyan házakat szerintem a tévedés minimális kockázatával, amelyek egyébként akár jogtalanul kiutalt lakásokkal kapcsolatosak, mert hogy a Védetház kifejezés az másra van fenntartva. Hát sajnálatos mondom ilyen történelmi ismereteink szerint, másrészt a védetház szerepel, nem kurdívan is ebben a cégben, de de nem olyan fontos. És most egyet nagyot ugrunk vissza az időben, és elkezdjük azt a menetelést, ami alapján ezt a történetet elvileg és gyakorlatilag meg kéne érteni. Ott vagyunk tehát, ahol a part szakad, hogy folyik a... Ferencvárosi házaknak a felújítása, és ezen felújítások során olyan méretű lakások jönnek létre elsősorban tetőtérben, amelyekkel kapcsolatban a Ferencvárosi önkormányzatnak döntenie kell. Három lehetőség van, illetve három lehetőséget kínál az élet. Az egyik az, hogy eladják. A másik az, hogy legyen ez is szociális bérlakás, mint ahogy a ház többi lakása, amelyek nem ilyen méretűek, illetőleg létrejön egy új fogalom, amely azt se tudom, hogy ezt megelőzően létezett Létezette. ez a piaci alapú önkormányzati bérlakás. Ez a piaci alapú, ez létezett, vagy ezt a fogalmat önk, a Ferencvárosi Önkormányzat alkotta? Hát annyit előrevetésként, hogy lehet, hogy a negyedik, ötödik, hatodik variáció, de nem jutott eszünkbe, vagy én nem tudom, hogy valakinek eszebe jutott-e. A piacalapú bérlákás az létezett. Már más kérletekben sokkal azt megelőzően, is, és nálunk is létezett, csak nem sok. Ha jól tudom, tehát tíz alap, tehát négy-hag ilyen típusú lakás. Hány házból jött létre az a száz lakás, amely az első menetben ö, piaci alapú lakás, bérlakás lett? 6-8, tehát direkt 10 alatt. Legyen szíves, ismertesse ezeknek a paramétereit a tekintetben, amennyiben megkülönböztethetük azoktól a lakásoktól, amelyek szociális bérlakások maradtak? A rendelet szerint 70 négyzetméternél nagyobb, 100-nál nagyobb, talán 3, ha volt, 121 négyzetméter volt a legnagyobb, és ezek ugye a frissen felújított házakban helyezkednek el. Komfortfokozatban van-e különbség e között és a szociális bérlakás között? Hát az ott esetben lehet, hát túlnyomó rész komfortos van, néhány a még összkomfortos, de a szociális bérlakásoknál ugyanez a helyzet. Alapvetően, amikor úgy döntöttek, ahogy döntöttek, akkor miért nem döntöttek úgy, hogy ezek a lakások is lehetnek szociális bérlakások? Mert adódott a, a lehetőség arra, hogyha ilyen nagyok és nem szociális bért kérünk érte, ez tipikusan 250-470 forint négyzetméter, hanem ennek a többszörösét lehet kérni, akkor... Jó, most nem a kérdésemre válaszol, azt kérdezem, hogy ezek kivívóak lettek volna, hogyha a szociális bérlakásokként lettek volna felhasználva? Az elég nem érzettem, hogy kivívóak. Hát kivívóak lettek volna abban a tekintetben, hogy a bejövő bér, lakbér... De nem, most nem tartunk még a bérnél. Alapvetően ezek a lakások miért nem lettek ugyanúgy szociális bérlakások, mint a többi? Mert ugye az a... Az a, az a elsősorban azt szokott elhangozni, hogy azért, mert ezek nagyobbak. De vajon nagyobb lakásokat nem lehetett volna szociális bérlakásként felhasználni? lehetett volna. Persze volt, volt is erről szó. De Mi alapján döntöttek úgy, ahogy döntöttek? A gazdasági érdek alapján döntöttünk úgy, hogy az, az legyen az elsődleges, hogy ezekért annyi bevétel illetheti az önkormányzatot, folyamatos bevétel, ami jobban jön az önkormányzatnak, és ezt a pénzt lehet a szociális béllakások állapotának a fenntartására fordítani, hiszen a szociális béllakások béréből bejövő összeg az hát nem fedezi, nem is fedezte sosem a Most helyen. ott vagyunk, hogy úgy eladni nem akarják, mert úgy gondolják, hogy tehát abstart hát, eladni. Hát nem nagyon emlékszem, hogy erről szó lett volna, de viszaemlékszem, hogy ezeknek a felújított házaknak a felújítás Kori négyzetméter, azt a felújítás négyzetméterára az rendszeresen és kiszámítható magasabb volt, mint azok a házaknál a négyzetméter, amit újonnan építeni. Magyarul arról beszélünk, hogy ezeket egyébként piaci bérlakásként odaadni, majd később értékesíteni, ha értékesítik, ha az nagyobb bevételt hozott volna, vagy hozott az önkormányzatnak, mint hogyha abstart értékesítették volna? A reményeink és számításaink szerint, az akkoriak szerint igen, illetve a majd késők, hogy hogy nem osztogattuk ezeket a lakányokat. Ezt értem, most oda, ne, ne, ne, ne ugráljunk időben. Tehát, akkor, amikor ezt a döntést hozták, időben hol tartunk? 2011. 2011. 2011. Ezt egyébként bizottság mellett a közgyűlés is megtárgyalta, és ha igen, akkor milyen módon döntöttek erről? A lakásrendet módosítása az a időpont és rendeleti hely, amikor ezekről tárgyalunk, és hát elég sokszor változott a lakásrendelet, változtatunk. Alakulván az élet, figyelve az eseményeket, amikor kellett és lehet, akkor változtatunk. Oké, okay, rendben van. Ott tartunk, tehát, hogy 2011-ben nagyjából 100 lakásnak, történt az értékesítése idézőjelben, hiszen ezeket nem eladták, hanem ezek piaci alapú bérlakásokká 11-ben, 12-ben váltak, és még ott sem tartunk, mert ez egy későbbi dolog, hogy ezekhez kik jutottak hozzá, hanem ahhoz fogunk eljutni, hogy ez a 100 darab, vagy nagyjából 100 lakás, és ez egy nagyon fontos kérdés, igen, nem, vagy nem, mert legyen szíves válaszolni beleét vagy én tegnap jól értettem-e meg, meg a papírok alapján jól láttam-e azt, hogy első menetben olyan szerződést kötöttek ezzel a száz vagy közel száz emberrel, hogy ez egy határozott idejű szerződés, amely öt éves időtartamra szól, fix áron, vagy, vagy ön el fogja mondani, hogy fix áron-e? Hát, egyrészt két igen jól értette, határozott idejű szerződés kötöttek. Öt év volt? Hát attól függően, hogy a pályázatban mekkora időtartam jött ki, mert ugye ez viszites pályázat volt, nyilvános vicites pályázat volt, tehát ettől függően változott a, a szerződés hossza, a kezdeti időkben volt 5 évnél hosszabb is, aztán egy-néhány esetben volt, azt hiszem, hogy ilyen 38 hónap meg, tehát mondjuk három és öt év között, de jellemző időszak után, amikor maximáltuk a volt, mikor 273 hónapot jelölt meg a, a pályázó annyit kifizetelőre előre összegben, és akkor a 60 hónap már döntöttünk, tehát az öt évnél, és onnantól kezdve, ezen 11 néhány lakástól kezdve, tehát úgy gondúr hogy amiről a gazdasági bizottság most döntött, az leginkább azzal van, vagy egyedül azzal van összefüggésben, hogy ez az öt év lejárt? Egyrészt az öt év lejárt, másrészt ezek a Házak, mivel fővárosi támogatásból is rehabilitálódtak, meg kellett várni, vagy meg kell várni eleve a társasházzával alakulat. Oké, okay, akkor ez a két dolog, tehát összefügg. Akkor, amikor licitáltak, akkor valójában 273 ö, havi bért nem licitálhattak, hanem mi volt a licitnek a tárgya, és mi volt a licitnek a limitje, ha egyáltalán volt a licitnek maximumja, bár a licitnek ritkában a maximumja. De hogyan történt ez annak idején 2011 környékén? Nyilván pályázatot írtunk ki, bárki pályázhatott, és beírta lehetőséget a dolgot, hogy ő hány hónap kifizetését vállalja előre egy összegben. Két, két Ö, amikor ez a csillagászati számok jöttek ki már hónapban is, hát millióban, egy 26 millió 300 valami esküvésű elem akkor megnyílt a módosítás azt mondta a bizottság, valami éves határt szabjunk, az 5 év, vagyis a 60 hónap, és mintegy az úgy ment a csillagászatba. Mi alapján állapították meg ezeknek a lakácsoknak a havi bérét? A, hát a Indatlan beslő szakértő kollega, aki az önkormányzatnál a személyén, nem változhatunk, ő állapította meg, hogy akkor, amikor éppen tartunk, akkor egy nézetméter abban a házban így az állapotától méret, Oké, okay, elhel... értem. Tranci-Panci utca 15, ilyen nincsen. Ott van egy lakás. Ö, könnyű akkor, hogyha egy ember licitált csak 60 hónapot, de előfordult-e gyakran, vagy többször, és ha igen, akkor mi alapján döntötték azt el, hogyha egy és ugyanazon lakásra többen licitáltak úgy, hogy a maximumot megadták, hogy végül is kikapja meg, vagy nem volt ilyen? Jellemző módon ilyenek voltak, többségében ilyenek voltak, és a gazdasági bizottság döntött el, hogy ki legyen a... Oké, okay. mi alapján? Hát ezt, ezt vissza kell majd nézzük a, a bizottságtól, gondolom, hogy ez majd a, a vizsgálatkor is érdekes kérdés lehet. Ö, többféle szempont a pályázó helyzete ezt össze, össze kell szedni, hogy... Ennek a dokumentumai a... jelleg önnél vannak, vagy ennek a dokumentumai jelleg az ügyészségnél vannak, ami nem vicces? Hát is, is. Nyilván az ügyészség nem az eredetit kérte be, hanem kiteres másolatokat a számára, ahányszor és amelyik De én begyetem. ha jól emlékszem, akkor ezzel kapcsolatban korábbi beszélgetéseknél, miközben ez a bizonyos 444.hu cikk nem ezzel volt kapcsolatos, vagy nem ezzel van kapcsolatos, ön úgy fogalmazott, amit én egyébként elfogadtam, mint kell hogy ön vállalja a politikai felelősséget, de jogi felelősség nincsen, hiszen azt egyébként lehet kifogásolni, hogy miért azok kapták meg akik, de ezt egyébként a jogbetűje szerint tették, tehát az, hogyha részrehajló is volt a bizottság, amely egyébként tudtommal az ön részvételen nélkül döntött, de ezeket zömében, illetve nem zömében, ezeket a papírokat ön írta alá, mintán a gazdasági bizottság döntött. Ezeket jogilag nem lehet kifogásolni, a politikai felelősséget pedig ezekkel a döntésekkel kapcsolatban vállalja. Jól emlékszem erre. Igen, hát mindenképpen vállalom, hiszen ha, ha nehéz hogy nagyon nehéz Egy kicsit nem közelebb nem kéne jönni a telefonhoz, nem mert nem lassan nem elhaló nem lesz. Egy bizottság határozatát megváltoztatni, a jogi felelősség pedig, hát én reménykedem, hogy a mindenkori jegyzői, illetve a jogászaink a helyzet magaslatán álltak, és vigyáztak egyrészt a törvényességre, másrészt a döntéshozókra is, abban a tekintetben, hogy nem követnek el törvényességet. Most, amikor... de Ez majd a vizsgálat, a vizsgálat meg fogja alapítani. Én ezt értem, kicsi elhúzódik, de hát nem ez az egyedül mondjuk ez nem mentség, hogy ez az idő, ha letelt, és van az, amit ön mondott, a társasháza alakulás, ezt követően döntenie kell az önkormányzatnak, hogy immáron, amikor letelik ennek az ideje, 37 hónap, 60 hónap, de alapvetően nem több, mint 5 év, hogy akkor ezeknek a lakásoknak mi legyen a sorsa. Jól beszélek? Teljesen. Most el kellett dönteni, a következő lehetőségek voltak, egyrészt meg lehetett volna hosszabbítani még öt évre, még egy évre, még kettőre, lehetett volna határozatlan, ugyanakkor ha én jól emlékszem, a papírok arról beszéltek, hogy ezeknek az értékesítése azért nem következhetett, következhetett be, mert ahhoz előbb határozatlan idejűnek kell válni, határozott idejű szerződés követően értékesítésről nem lehet szó. 1994 óta a hatályba lépése óta ez a rend ez a rendeleti szabály, hogy határozatlan, csak határozatlan idejű szerződéssel rendelkező bérlő veheti meg a lakását. Tehát a piaci alapú bérlakásokat is ebbe kellett sorolni, ebbe is soroltuk. a 6-án a polgármesternek és az önkormányzatnak lehetősége nyílt, hogy jelezze visszavesznek a tempóból legalább addig, amíg le nem zárul a nyomozás, nem éltek a lehetőséggel írja a 444.hu én a pont húval nem vitatkozom, Tudomásul veszem, hogy ők mit gondolnak, de azt ön érti, hogy a tempóból abban a helyzetben, amikor lejárnak a szerződések, hogyan lehetett volna visszavenni. Ugye a következő lehetőségek lettek volna, felmondhatták volna ezeket a szerződéseket. Erre egyébként nem nagyon találok indokot, de nem az a dolog lényeg, hogy én találok-e indokot. Milyen opciók voltak a szerződések lejárta után? Volt-e el... bármilyen kötelezettség az önkormányzatnak arra nézve, hogy amikor megkötötte, akkor utána, öt év után határozatlan idejű szerződésnek kell ezt követnie? Nincs, nincs semmiféle ilyen kötelezettsége. Hát lejár egy szerződés, és utána bármilyen munkaszerződés, bármilyen megállapodás, lejár a szerződés, utána a szerződés, ugye két dolog jöhetett volna a számításba, és akkor minimálisan se szubjektív szempontokat említek. Az egyik az hogy valaki nem vállalja ezt az összeget a továbbiakban, illetőleg, hogy ezekkel a lakásokkal olyan módon bánt, ami után méltatlannak gondolja az önkormányzat, hogy további bérlő maradhasson, mert ott olyan állagromlást idézett elő, amely mellett ezek a lakások nem maradhatnak tovább is ebben a szerződésben. Jól beszélök? Jó beszél, még, még ilyen is volt, aki nem vállalza tovább, de de hát sajnosan sajnos is volt, aki meghalt. Tehát most ne vegyük az összes esetet, mert az életmédik provikál egy plusz egy esetet, de jellemző módon ez a különböző. Azt kérdezem Öntől, hogy akkor, amikor határozatlan idejévé változtak ezek a szerződések, akkor egyébként ezeknek a piacolja alapú bérlakásoknak a bérleti díja változott-e? Évente változtatjuk a bérlakásoknak a bérét, minden a szociális is a az egyéb típusú és a piac ezek folyamatosan változtak. Amikor a cikk egyébként kiszemlézi azokat az embereket, akiket korábban is kiszemlézett meg, valakinek az valakiei, vagy fideszes összekötetés lehet kimutatni, és ezek egyébként tényleg léteznek, ezek annyiban konkrét példák, hogy ezek igazak, ugyanakkor mindenkire igaz, aki tehát nem halt meg, illetőleg aki nem akart igénybe venni a továbbiakban, a szerződés adta lehetőséget, azok épp úgy hozzájutottak ehhez a lehetőséghez, a határozatlan idei szerződéshez, mint ahogy azok, akiket kipécézett magának a 444.hu, és elnézést a kipécézett szóért. Igen, annyi pontosítást tennék még, hogy a, a ugye, azt mondtam, hogy folyamatosan figyeljük az élet tehát változtattunk a és az első szerződések azok még fix áról szóltak, ez 11 néhány, és utána... Elnézést, a, mi az, fix Hát, hogy a nem változik a Igen. életi szerződés időtartalma uh -huh. alatt. Tehát volt ilyen is? Volt, volt ilyen is, az elején 10 körül, tehát... 10 ott nem tudtak változtatni ezek szerint? Ott nem tudtunk változtatni, és utána pontosan amiatt látván, hogy rugalmasan változik a lakbér, főleg 15 után, uh -huh. akkor ezt jóval előtte megtettük, már akkor láttuk, hogy ezt is jól tettük, hiszen követni kell a piaci változásokat, Ez a rendeletbe beírtuk, és évente változtatjuk a mozgásnak megfelelően. Nagyjából mekkora szorzó van egy szociális alapú bérlakás és egy piaci alapú bérlakás négyzetméter ára között? Hát, jellemző módon 4-6 szoros szó. Azt kérdezem Öntől, hogy ott vagyunk tehát a határozatlan idejű szerződés megkötésénél. Ezt követően mód nyílik a rendelet alapján a lakások megvételére, akár egy napot követően is, tehát határozatlan idejűvé válik a szerződés, és én fia a János megyek Önhöz boldog arccal, hogy oké, okay, tanácselnök úr, akkor én megvenném ezt a lakást. Ha jó... Akkor, bocsánat, akkor, ha már a Ház, az, az alakítás, így, így. Meg... így, így, így, így, ez a, ez, a, ez a két feltétel teljesül. Ugyanakkor én megfeledkezem arról, hogy a szerződés azt mondja, hogy egyébként nem lehet, illetve nem az, hogy el kell adnia az önkormányzatnak, hanem ez egy diszkrecionális jog, eldönthető. Hogy eladja, vagy nem adja el. Még nem tartunk itt, és semmi kedven nincs meg, megelőzni a pont t mert én nem futok velük versenyt, nem is lenne szerencsés meg fiatalabbak is nálam zömmel biztos lemaradnék. De azt kérdezem öntől, hogy van-e arra nézvés, döntés, vagy egyedi esete fogja váltogatni, ja. hogy megáll mind a két feltétel, és az illető azt mondja, hogy szeretné megvenni, de nyilvánvalóan hogy a következő botrány abból lesz majd, amikor egyébként egy fideszes, vagy fideszes közelálló személyiség ezzel a lehetőséggel szeretne élni, és az önkormányzat ezt biztosítja is a számára. Igen, ez be is következett. Tehát 2014 de én most nem arról beszélek, én arról beszélek, ami most volt. Tehát most egyébként ez ügyben változik-e a poliszi, vagy meg kell várni az első jelentkezőt? Ja, hát ez megváltozott már 2015 végén, amikor a lakásárak, labbérek emelkedését ö, ö, látván, ö, a, onnantól ez a piaceli bérlakásokra olyan kitételt tettünk a helyi rendeletben, hogy a piacalapú bérlakásokat nem lehet megvenni. Mindeddig ez a kitétel benne lesz amíg ki nem találjuk annak a mértékét, módját, hogy mi az a... Jól jött létre, tehát ez az első száz lakás tudtommal nem érinti, és azok a lakások, amelyeknek most a bérletie, illetve a határozott ideje lejárt, és határozatlannak váltak, ezek között vannak lakások, nem kis számban, amelyek megbehetőké váltak. Ez így van pontosan, is, ugye azért tettük ezt a Tűnciót, hogy ez később ne folytatódhasson, és ne lehessen ilyen uh, helyzet, de azt kérdezem, hogy azok a lakások, amelyek. Ez Ezt volt, is értem, de most azt kérdezem, hogy azok a lakások, amelyek potenciálisan érintettek, és azért potenciálisan, hogy jelen pillanatban még nem vették meg őket, ezeknek az értékesítésével kapcsolatban van-e már elképzelése az önkormányzatnak, vagy megvárják az első jelentkezőt, és minden esetben külön-külön döntenek. Olyannyira van, hogy ez sem a, a, a újságcikket hatására, hiszen mondom, már közel két évvel ezelőtt. De nem, nem, nem, nem ugyanarról beszélünk. Mondom, Szeptember 6-án ezt... határozatlan idejüvé változott egy sor lakásbérletesek. Szept... Mondom, mondom, mondom, a világhíres, a Ferencvárosi Városrealizáció úgy folyt világhíresen, hogy még lakásgazdálkodási koncepció sem volt. Közte, többek között, hogy a piaci bérlakások legyenek -e, és ha lesznek, akkor mi legyen belük? akkor már indítottuk a lakás koncepciónak. A Én ezt feléti, értem, és, de nem ugyanarról. Most be... fogjuk tárgyalni és a lakás koncepció keretén belül fogunk erről is dönteni, hogy soha többet, vagy ha igen, milyen feltételek mellett adjuk el a piacra Én ezt értem, tehát most azok, akiknek a bérletie, bérleti szerződése határozatlan idejűvé vált számukra jelen pillanatban Rendelkezésre áll az a lehetőség, hogy megvásárolják, vagy sem, hiszen ez a rendelet, amiről. Igen. igen. Ezért... De nem ér... is az ezt önkormány. is értem, de ugye ez a beszélgetés nyolckor véget ért, tehát mindaz, ami egyébként a cikkben szerepel, azt sajnos hétfőre kell halasszuk, mert a holnapi nap már tele van, vagy igen, tele van, azt nem. Ön is elutazik, tehát ez nem lenne szerencsés, de most azt kérdezem öntől, én nekem határozatlan idejűvé vált a szerződésem. Ma bemegyek az önkormányzathoz, és bejelentem a vételi szándékomat. Hogyan fog viszonyulni ez az önkormányzat? Vélhetően, mire a gazdasági bizottság dönti el, hogy megveheti-e, vagy nem veheti. Én azt sejtem, vagy vélhetően azt fogja mondani, hogy türelem, vágya meg, amíg egységes álláspont nem lesz a koncepció követően. Szerintem nem ezt fog kapni válaszként. Az, amilyen jogi helyzetben én vagyok, mert én egyébként ezt szeretném megvenni, azzal kapcsolatban van-e határideje a gazdasági bizottságnak, hogy egyébként, vagy az önkormányzatnak, hogy válaszoljon a kérdésemre? Az én bérleti szerződésem ezügyben mit mond? Vagy nem mond szándékbe, semmit? Szándékbe jelentő türelmétől függ, megveheti, ez van a ez volt a rendeletben, az akkori határos rendeletben. Magyarul Tehát... mindazok, akik most határozatlan idejűek lettek, és előre örülnek, és viszket a markók bár az inkább azért, hogy pénzt kapjanak, félre a dumával, magamnak mondtam. Tehát azok, akik most abban reménykednek, hogy jogilag lehetőség nyílt a lakás megvételére, azok jelen pillanatban korán örülnek még, mert ez korán sem biztos, hogy így lesz. Hát lehet így is hogalmazni, de ez elég koncepciózus. Mi a koncepciózus? Hát, hogy ők örülnek, hát lehet, hogy mi örülünk, hogy végre elakasztunk. Ó, persze, persze, persze, csak ugye a következő kifogás az lesz, hogy euh, ugye az árképzés és hogy milyen olcsony jutottak lakáshoz és kik. Meg még egy dolog, amit tisztázni kell. Itt most van X számú ember, aki előtt megnyílt a lakás vásárlás vételének a lehetősége. Abban gondolom egyetértünk, bár az tök mindegy, hogy én mit gondolok, hogy közülük nem lehet válogatni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy X-nek eladom, Y-nak pedig nem. Vagy mindenkinek eladom, vagy senkinek nem adom el, mert azt egyébként joggal kifogásolná bárki, hogy A-nak igen, B-nek nem. Tehát ez ügyben egy egységes gyakorlat kell, hogy legyen, majd Ferencvárosban. Ezt én jól sejtem be. Igen, ez volt, eddig nem sokat írtak, és nem sokat beszéltek, ez szoroság. De ez így kell, hogy legyen, legalábbis önnek ez az akarata. Nem, nem a rendszer, vagy, nem Rosszul a fogalmaztam, önnek ez az elvárása. Ezt mindenképpen. Mint vezetőnek, mint polgármesternek. Van, és ezt így fogja de... megfogalmazni majd a bizottság számára, amely egyébként ezügyben javaslattal él, majd a közgyűlés dönt. Ezt, e, így is fogalmaztuk meg minden eddigi esetben, tehát nem tudunk, nem is lehet különbséget tenni. Oké, okay, rendben van. Utolsó kérdés, és aztán hétfőn folytatjuk. Hétfőn hánykor? Mindegy, amikor... amikor... Amit ön mond. Még választhat? Hát az összes időpont közül. 7, fél 8, mm. 8, fél 9, mit választ? 8. Nyolc. Nyolc. Rendben van. Akkor azt kérdezem, én, mint potenciális jelölt, már rendelkezem a pénzzel, nagyon szeretném megvenni, ezzel szeretnék önnek is örömöt okozni, vagy az önkormányzatnak, ahogy ez előfogalmazott. Mikor fogok tudni arra választ kapni, hogy ezt meg lehettem megtehetem-e vagy sem. Magyarul ez a lakásrendelet, ez mikor lesz meg, hiszen egyéb iránt az nem lenne szerencsés, hogyha ezzel mondjuk 2018-ban vagy 2019-ben állnának elő, bár lehetséges, hogy erre jogi kötelezettség nincs. Nincs a jogi kötelezettség, hiszen nem volt semmi határozott állítás a rendeletekben, tehát hogyha soha nem állunk elő, ami talán udvariatlanság is, de ez így 1994 t a szociális bélakásoknál is, ha az a tulajdonos az önkormányzat azt mondja, hogy nem veheted meg, akkor hát valószínűleg... Értem, ezzel meg... együtt mit gondol ez a rendelet mikorra születhet meg? A lakásbezgáltalás koncepció elfogadása után, ami szerintem idén lesz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. hétfőn 8 óra után pár perccel folytatjuk. Én is köszönöm szépen. Önök Bácska Jánost hallották Ferencváros polgármesterét. Ha bármit hozzá akarnak tenni, akkor azt most tegyék majd meg e-mailben. Mert az összes olyan dolgot, amelyben részrehajló voltam, rosszul fogalmaztam, vagy pontatlanul, abban korrigálni fogok 8 óra után. 5 perccel ez a lehetőség mindenki számára fennáll, és ha részrehajlónak tűntem, akkor ne azt mondják, hogy részrehajló voltam, hanem hogy miben voltam részrehajló, most ne telefonáljanak arra kérem önöket, és ezzel kapcsolatos kritikájukat fogalmazzák meg konkrétan, is az ezzel kapcsolatos kérdést föl fogom tenni. Még egyszer mondom, 8 óra után. Györgyjevics veledekkel beszélek, fél kilenctől mondta. 9 kilenctől pedig Szeged második rész, nem áll módonban most hallgatókkal beszélni. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Akkora az Egyesült Államok adóssága, mint még soha eddig a történelemben. Az USA tartozása átlépte a 20 billió, azaz 20 ezer milliárd dolláros szintet. A lélektani határ átlépésére azután került sor, hogy Donald Trump megállapodott a demokrata párt vezetőivel, így múlt pénteken a kongresszus elfogadta azt a javaslatcsomagot, amelyel többek között december 8-áig meghosszabbítják az plafon felfüggesztésé. Fellebbezés nyújtott be a Google amerikai internetes óriás vállalat, az Európai Bizottság által a szabályok megsértése miatt kiszabott, mint egy 2,4 milliárd eurós bírság ellen. Az uniós testület egyik szóvivője annyit reagálta a fellebbezés hírére, hogy a brüsszeli testület meg fogja védeni az álláspontját a bíróságon. Az uniós versenyjogi hatóság azért szabta ki júniusban a rekordösszegű büntetést, mivel úgy látja, hogy a Google visszaél a keresőszolgáltatások piacán vezet fölényével. Azzal, hogy saját kereskedelmi szolgáltatásait előrébb a versenytársakét pedig hátrébb sorolta a találatok között. Szabályrendszer dolgoz ki az olasz belügyminisztérium a menekültek beillesztésére a társadalomba. Ebbe olyan feltételek szerepelnek, mint az olasz nyelv ismerete, a nők iránti tisztelet, az egészségügyi előírások betartása, valamint a kötelező munkahelykeresés. A szabályozás előírja majd, hogy a menedékkérelem benyújtásával egy időben az érintett bevándorlóknak olasz nyelvtanfolyamot kell elvégezniük. Ezen kívül a menedékkérőknek meg kell ismerniük az olasz törvényeket és szokásokat. A tervezetben szereplő kurzusokat annak az olaszországi tartománynak kell biztosítania, ahol a menedékkérők tartózkodnak. Úgy tűnik most valódi terroristákra csapott le a török rendőrség, összesen 25 az iszlám államhoz tartozó katonát kaptak el. Az Anadolu török állami hírügynökség értesülése szerint az előállítottak közül 22 külföldi állampolgárok, hárman pedig a dzsihadista szervezet magassangú tagjai, akik merényletre adtak parancsot. A során a dzsihadistákhoz köthető iratok és adatok is előkerültek. Törökországban egyébként nem ritkák a hasonló raziák, az ország börtöneiben mintegy 500 terroristát tartanak fogva. Lehet? Akkor majd arra kérlek, hogy a beszélgetés a végén ne le, és akkor váltsunk egymással két szót. A vonalban Györgyevics Benedek, Városliget, ZRT. Nem volt annyi idős hogy papírokat cseréljek, úgyhogy kis türelmet kérek. Mindig történik valami a Városligetben is... Azt mondja, hogy azt mondja... Figyelj, természetesen a beszélgetésünk végén, vagy nem természetesen, neked is felajánlom azt, hogy majd arról is számolj be, amiről nem ír a sajtó, de fontosnak találod, mert ugye az egy nagyon sajátságos utánkövetés egy Dologgal kapcsolatban, amikor legyen az Ferencvárosi önkormányzati lakás vagy a Városléget, amikor az ember azt a sajtó kritikájának a nagyítóján keresztül vizsgálja, és közben lehet, hogy megfeledkezik, vagy nem beszél egy csomó olyan dologra, ami közben zajlik és történik, csak arról nem számol be a sajtó, és hogyha arról nem számol be a sajtó, az nincs is, és hát ugye ez Ma Magyarországon egy tízes skálán nagyjából kilencesre van, úgyhogy majd a beszélgetés végén nagyjából egy ilyen 15-18 percúban meg fogom tőled kérdezni, hogy van-e olyan, amiről a sajtó nem ír, de fontos, vagy talán utolak ide, hogy még fontosabb annál, mint amit én kérdezek. Felvetődött az a kérdés, mely szerint, ahogy a Batyányi téri, műugró vagy magasugró medencével kapcsolatban is hogy valamilyen műtáj benne marad a Dunában, hogy a ligetvédők aggódnak. Egyáltalán a ligetvédők azok nagyon klasszul tematizálják ezt. Tehát ezt nagyon jól csinálják. Tehát itt nincs olyan újság, amelynek saját tudósítója lenne. A ligetvédők ez egy ilyen sajátságos városligeti távirat irodává alakult. A ligetvédők aggódnak, hogy ugyanúgy megmarad a mederben az ideiglenes stadion ajzata, mint az, oros, az óriás torony ugrós szerkezet esetében agodalmunkról értesülve, írtunk a Vizes VB szervező BP 2017 Kft-nek, ez már egyébként a HVG, hogy mi várható az aljözzattal kapcsolatosan, de nem válaszolt. Írtunk a beruházásét felelős magyar nemzeti vagyonkezelőnek, és azt válaszolta, nem illetékes forduljunk a BP 2017-hez, és írtunk a Városliget zrt -nek is, amely átadta használatra a túmedret a BP 2017-nek. A szerződésben minden bizonyal az eredeti állapot helyreállítása szerepel, de ezt most nem folytatom el, hogy minden bizony, szerepel, az tök az a lényeges, hogy mi szerepel, vagy mi nem szerepel. Mit tudsz te erről? Jó reggelt! Jó reggelt! Um, ugye mindenképpen izgalmas a kérdés, és a világet nem szeretnék abban a szerepen tűnkökölni, mint aki ezt valamilyen utóbb módon tovább passzolná. De a helyzet a következő, ugye a városligeti tó, az a főváros vagyonkezelésében van, a főváros az, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a nagyszerű, egyébként tényleg sikeres beruházás és rendezvény megvalósulhasson itt a ligetben. Mi tényleg csak a kiszolgáló infrastruktúra tekintetében voltunk, bármilyen szempontból is érintettek, hogy a parkolás és ennek a szinkronúzó medencének a megközelítése az biztosított legyen. Az, hogy... Azt gondolom, nagyon helyes, hogy erről a magukat ligetvédőknek vívó és mindenhez, sőt mindenhez is értő emberek tájékozódni próbálnak, és ezt a sajton keresztül mindenkinek a tudtára kívánják adni. Én, az én ismereteim szerint az eredeti állapot helyreállítása jelenleg is folyamatban van. A bontási munkák azok zajlanak, a másonlan nem az iradánknak a teraszáról ezt egész jól lehet látni, hogy az a medence már nem úgy néz ki, mint ahogy kinézett két másfél hónappal ezelőtt, amikor ott még a Masters bajnokság versenyei De, hogy bajnokság. Hogy értsem, mi maradna ott? Mert ezt nem értem kristálytisztán. Én nem tudok róla, hogy bármi ott maradna. Tehát ugye ez a medencének több mint a 90%-a a, a Városligeti Tónak arra a részére épül, ahol a főváros egyik jelképe és az egyik legfontosabb intézménye, a műjékpálya található Úgyhogy anélkül, hogy ismerném a szerződés részleteit, hiszen mondom, a Városliget zrt ben nem szerződők fél, e, azzal a jó hiszemű felvételésre... Tehát persze, tülem, a Városligetnek a 99 évre való bérbeadása ezen területre, ez, erre a területre nem vonatkozik? A Városliget törvény, ami az Igen. egész Városliget Igen. fejlesztést megalapozza, az bizonyos kivételeket említ, és ezek közé tartozik például a Széchenyi fürdő, vagy ezek közé tartozik a műjégpálya is, amely a főváros... Oké, okay, rendben van, akkor ezek szerint nem arról van szó, tartanak. hogy le akarod passzolni, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy ez egyébként nem a te illetékességed, mint illetékes elvtárs. Jól beszélek? Körülbelül erről van szó. Jó, rendben van, tehát válaszolhatnál de akkor hatáskör túllépést követnél el. Ha már itt tartunk, és említetted a parkolást, akkor... Én azt jól tudom, hogy a Dózsa györgy úti parkolás, ingyen parkolás, mint olyan megszűnt, illetve azt mondnak, hogy ott most éppen mi a helyzet? Ugye ismét egy olyan témánál vagyunk, ami illetékesség szempontjából ugyan nem hozzám tartozik, de mégis az a helyzet, hogy a Városliget egészét, a Városliget közlekedését, megközelíthetőségét és ott tartózkodását azért érinti. Igen, a zuglói képviselőtestület határozata értelmében, azokon a 14. kerületi részeken, amelyek... És ebben, a, a a, ebben az ZRT... egyeztetésben ti is konszulensek voltatok. konzulensek, konzulensek voltatok? Konzulensek voltunk, de ezek a döntések tőlünk függetlenül születnek. Ettől függetlenül a Városveget ZRT részéről teljes egészében egyetértünk, sőt, támogatjuk azt a megoldást, hogy a Városligetben azokat az áldatlan parkolási állapotokat, amik évtizedek óta jellemzik a ligetet, valamilyen úton módon rendezni kell. Rendezni Ott, szükségét. ahol korábban ingyen lehetett parkolni, most hogyan lehet parkolni? Fizetős parkolás van ugye mind az 56-osok terén, mint pedig az állatkerti körúton, illetve egy-két a liget belső részén található, korábban is parkolóként működő területen, mint például a Volt Sőrsátor környékén, vagy akár a Herri. Köszönöm. Azt kérdezem tőled, hogy mint konzulensek, miben vagy hogyan járultatok hozzá, vagy milyen különvéleményt fogalmaztatok meg akkor, amikor az állatkerti körútnak a parkolási rendjét hozták, vagy hoztátok létre, amely ugye az elmúlt időben két okból híresült el. Az egyik a szokatlansága okán, ami egyébként önmagában még nem jelenti azt, hogy rosszul van megállapítva, vagy rosszul csinálták, de a szokatlanság az mindig azt szokott, Tehát azt, azt eredményezi, hogy azt valamilyen módon meg kell magyarázni ahhoz, hogy hát szokottá nem válik, de érthetővé, mert a szokatlannak a szokottá válása azért az évekbe kerül magyarul sok, sok az az egyik az, hogy kiemelkedően magas a díszabás, és az, ami kirívó, és Magyarországon vagy Budapesten ritka, fogalmam nincs, hogy máshol van-e talán a várban, de nem akarok hülyeségeket mondani, illetve hogy ott se, hogy hétvégére is parkolási díjat állapít meg. Ebben volt-e a Városlöget zrt Zértének saját véleménye? Saját véleménye volt, de ezt meg is tarthatta magának, hiszen pont az állatkerti körút tekintetében. Mi még csak külön vélemény sem fogalmazhatunk, meg, sőt sem vagyunk. Nekünk maximum a felvonulási 56-osok tere az, ami a kompetenciánkba tartozik, hiszen itt hamarosan a néprajzi múzeum majd a. Jövőben pedig a Dózsa-György úti garázs építési munkálatai nem is annyira távoli jövőben el fognak indulni. Tehát az az állapot, ami a felvonulási téren előállt, hogy jelenleg fizetős a parkolás, ez ideig óráig fog tartani, hiszen reményeim szerint december elején elindulhatnak a Néprajzi Múzeumnak a munkálatai. De az állatkerti körút tekintetében, ami a Budapest közút kezelésében van, ez egy fővárosi és kerületi megállapodás, és nyilván a főváros és a kerület illetékeséi azok, akik számoltak, kalkuláltak, és a végén ezeket a díjakat állapították meg. Ha én jól értettem a beszélgetésünk első részét, őszintén remélem, akkor arra a kérdésre sem kell majd válaszolnod, mely szerint, hogyha lebontják, de gyorsabban a vártnál vagy a tervezetnél, a szinkronúszással kapcsolatos építmények egy részét, mert nemzeti vágta lesz, hogy ennek a pluszköltsége kit terhel, az épp úgy nem hozzá tartozik, mint ahogy egyébként ennek a beton izének a városligeti tóban levő jelenlétes sem a te kompetenciád. Ez valóban nem hozzám tartozik, hozzánk az a része tartozik ennek, mind a vágtának, mind pedig a mind pedig a, a fina a vizes világbajnokságának hogy a parkra gyakorolt hatása, tehát a ki- és beszállítás, az építkezés, az építési munkálatok, azok nyom nélkül kell, hogy elmúljanak a ligetek. Ezt tökéletesen értem, fel. és erre mindjárt kifogunk télni, alapvetően a ligetvédők tollából, de ugye a népszava a számomra most sok szempontból egy baráti lap, ugye ott dolgozik a barátnőm is, és ugye ezt én nem felejthetem. Ugye mindig azok járnak rosszul, akiket egyébként nekem szeretnem kérni, mert ugye ebben a cikkben, ami a HVG-ben jelent meg, szeptember 11-én a Nemzeti Vágta, ami a szükséges gyorsabb bontás, 78 millióval többek kell a városligetben. szerződ Delcsényi Dávid, Anél hogy ezt kommentálni akarnád, de ha akarod, akkor kommentáljad, az alábbi szöveg szerepel. Legyenek szélesek megkapaszkodni. Szeptember 30-a a, a helyettel szeptember 15-ére le kell bontani a medence lelátó kettőst, mivel a nemzeti váltának kell a hely a hősök terén, egy a népszavának nyilatkozó biztonsági őr szerint ez nem fog sikerülni az istálókat, biztos máshol kell felállítani. Tehát az, hogy egy biztonsági őr, mint hírforrás szerepelje, mert ő egyébként úgy gondolja, és ezt a népszava megírja, hát nem, ha, hadd nem mondjak ezzel kapcsolatban bármilyen mondatot, mert biztos megbánnám, de azért ez párját ritkító. Tehát magam ilyen részéről, alap... Magam részéről végtelenül boldog lennék, hogyha ha... A szólják, legalább ennyire releváns forrásokat kérdezmének, megáltalában nem jut el idáig a diskurzus. De Én borzasztónak találom, a... tehát tényleg... Jó, akkor a parkolás is átléptük, de eljutottunk, városligetli védők jó volt, áll, akik kamerákat szerelnek föl, hogy kedves Györgyevics hogy a büdös pitlibe van ennek a petűfi csarnoknak a bontása, aminek nekiállnak, mint a vadkörtének, csak úgy markolásszák, semmi védősisak, semmi védősapka, semmi izé, semmi ecet, és ezt élő egyenes adásban nézhesi, nézheti az ember a Városliget védők jó voltávól. Ehhez hogy tetszik viszonyulni? Vonatkozó jogszabályok határozzák meg egyébként, hogy a közterületen kihelyezhet el kamerákat, és ki az, aki ezeknek a képeik nézhetik. Én valamennyire ismerem ezeket a jogszabályokat, és nem találtam a taksotív felsorolásba olyat, hogy ligetvédők és vagy magánszemélyeket megtehetnék. Alapvetően az erre följogosított rendvédelmi szervek jelesül a rendőr. Ők RTL védők az klubbak az RTL -e klubnál, vagy, vagy, vagy rendőrségebek a rendőrségnél, ők jót akarnak és nem örülnek annak, amilyen módon bontsák a Petőfi én, csarnokot, mert a én figyelket. Azt, én azt tudom mondani, hogy a Petőfi csarnok bontására a Városliget ZRT nyílt közbeszerzési eljárást írja ki, ezt a nyílt közbeszerzési eljárást a BTRT megnyerte, a BTRT-vel kötött ö, bontási szerződést a, a Városliget ZRT, aki ezt a munkát ö, végzi és végeztet. De a munkafelügyelők járnak időnként a ligetvédőkön kívül? Természetesen igen, tehát folyamatos az ellenőrzés, nem csak a megrendelő részéről, aki ebben az esetben a városliget ZRT, hanem megbízott mérnök konzorcium részéről, tehát ez minden a szakma szabályai szerint zajlik ez a bontás, tehát hogy ettől eltérő megoldást nem lehet, hogyha valaki ettől eltérő bontási munkával szembesül, mert úgy érzi, hogy, vagy úgy látja, hogy a bontásra vonatkozó bármilyen jogszabály vagy akár másmilyen e, bontási munkát feltételezne, akkor természetesen ebben tehet bejelentést. Ezt én örömmel látom és veszem, hiszen a Városliget nek is az az érdeke, hogy ezek a munkálatok, ezek a lehető legnagyobb rendben és a lehető legszabályosabban e, történjenek. Én még egy írással kapcsolatban kérdezlek, és aztán te az élménybeszámolód, de hogyha van olyan, amiről örömmel vagy sajnálattal beszámolsz, de nem szerepelnek a hírekben, és majd talán általunk lesznek hírek, vagy általunk se. Ön 2017. augusztus 28 napján az információs örendelkezésé jogról és az szabadságról szóló na, a, a, a, a, a törvény alapján az alábbi közérdekű adatigénylésre fordult társaságunkhoz. Kérem szíves tájékoztatásokat, hogy a DTRLT vízépítő KFT számára Petrics az bontásához összesen. Mennyi vállalkozó díj díjat kifizetve eddig, illetve mennyi össze kifizetése van még hátra, ha nem történt meg a teljes vállalkozói díj megtérítése? Valami kérem tájékoztatásokat, hogy melyik cég az épület azbeszmentesítését, továbbá befejeződött-e a teljes terület azbeszmentesítése, ha igen, mikor. Kérem, hogy küldjék meg számomra azt az információt is, hogy az azbeszmentesítésre mekkora összeget lett kifizetve a DTRT KFT számára, ha még nem lett a teljes összeg kifizetve, akkor mekkora összeg van még hátra a kifizetésből. A DTRT bízépítő Kft-iek tartozik. A KB szerződést és 30 belül. A vállalkozó az utolsó számáját még nem küldte be, amint ez megtörténik, a városleg a szerződés teljesítésre vonatkoz adatokat a kábít előírása szerint közzéteszi. A bontás megelőző azbestmentesítést a drikon Hungary Kft felmérése alapján a BS Construction Kft. végezte a DTRT vízépítő KFT alvállalkozójáként. A bontás nem, így a bontás során felel további azbest eltávolítása sem fejeződött be. Így a városlegezértő újabb munkákat fog megrendelni a veszélyes hulladék eltávolítását a több lépcsőben. Elsőként a közeljövőben eltávolítatjuk a területen jelenleg található azbeszcement maradványokat, majd az azbeszmentesítési folyamat az új Nemzeti Galéria építésének fázisában fog befejeződni, a térszint alatti vezetékek kibontásával és szakszerű eltávolításával. Ez a szöveg egyébként nagyjából összhangban van mindazzal, amit te a múlt héten elmondtál. Ám ebből a sajtó, vagy a sajtó egy része, a Városliget védők segítsége által azt fejtette meg ebből a szövegből, hogy akkor itt csak van azbest, hiszen itt további eltávolításról van szó, és azokra a distinkciókra, amelyeket te tettél múltkor, nálam, vagy bárhol máshol, arra nem nagyon voltak figyelemmel, nagy valószínűséggel a köz érdeke szempontjából. Jól látom-e, illetve miről szól ez a szöveg? Anélkül, hogy én most itt jogi vagy műszaki szaknyelven próbálnám megmagyarázni ennek a közérdekű adatkérésnek a lényegét, azt tudom még egyszer megerősíteni, hogy a Fetőfi csarnok bontási munkálatai zajlanak, ez a folyamat nem zárult le, ez egy elkerített munkaterület ebben a másodpercben is. Talán az adhat okot a félreértésre, hogy a föld felszín feletti részek elbontása megtörtént, de a föld felszín alatti részeknek a bontási munkálatai még továbbra sem zárultak le. Akkor, amikor a föld felszín feletti bontási munkálatok zajlottak, amit a DTRT, ahogy ebben a közérdekű adatigénylésben nevesítve is szerepelnek, végzett folyamatosan, akkor a bontás közben feltárt azbest, jellemzően azbest szemen, tehát ugye ez a kötött formában tartalmazza az azbest, ez az egészségre közvetlenül nem veszélyes hulladékot, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egy erre szakosított alvállalkozó szállította el. Ugyanezt a munkarendet kell követni akkor, amikor majd a föld felszín alatti bontási munkálatokat fogjuk befejezni. Jelenleg ebben az állapotban vagyunk, úgyhogy továbbra is azt tudom mondani, hogy azok a jellemzően egyébként vízi közműhöz, vízvezetékhez tartozó eternit csődarabok, azok most is ott találhatóak, a Városligetben, a Petőfi csarnok területén, itt azért uh, talán könnyebb kedvéért hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezek 20 és 40 centi körüli uh, vízvezeték darabok, olyanok, amiket bárhol akár a 6., 7. vagy a 9. kerületben is találhatnánk, nem csak egy bontási munkálatnál, hanem akár egy uh, bármilyen lakás felújítási munkálatainál, Ezeknek az elszállítására természetesen a Városliget CRT a jövőben ugyanúgy szakvállalkozót fog mevonni, hiszen erre jogszabály vonatkozik, hogy hogyan lehet ezekhez az egészségre egyébként közvetlenül nem veszélyes anyagoknak az elszállításáról és deponálásáról gondoskodni. Annyit szeretnék csak kiemelni még egyszer, hogy én értem az azt szónak a sajtó szempontjából, izgalmas voltát és ö, azt is ö, látom, látni vélem, hogy ez egy ö, hír, vezető hír tud lenni bárhol, de én szeretném megnyitotni a rádióhallgatókat afelől, a felől, hogy a Városliget ZRT teljesen tisztában van azzal, hogy a 80-as évekig előszeretettel alkalmazott szigetelő anyagnak az eltávolítását hogyan kell megtenni, ebben minden vonatkozó jogszabály betart, és senkire semmilyen beszéd ö, nem tartalmaz az az azbest, ami a Városligetben most is, és még valószínűleg az elkövetkező időszakban is ott lesz, hiszen majdnem minden városligeti épületben, mint ahogy mondom, számtalan budapesti épületben, ez az Eternit, ez az, az azbest cement, amiben kötött formában van az azbest megtalálható. Eljött az a pillanat, amikor azt mondom, hogy arról beszélsz, amiről szeretnél, és amiről nem ír a sajtó, de fontos, és a Városlégettel kapcsolatos, mert ugye családi dolgokról nem szoktunk itt mi beszámolni, nem arról szól a mi együttműködése. Mi az, ami ott zajlik, de valamiért a sajtó figyelmét elkerülte, vagy azért se tudott bekerülni, mert ezzel kapcsolatban még senki nem adott tájékoztatást, mert az előkészületnek valami olyan folyamatában van, amivel még nem állt elő a városliget ZRT, vagy bármely más érintett, aki a területen jelen van. Egészen röviden azt tudom mondani, hogy ütemtervszerűen haladunk. A, a Liget projekt keretében megvalósuló beruházások közül akár Komárom, akár pedig a Ligethez már fizikailag is sokkal közelebb lévő ö, raktározási és restaurálási központ, ugye a Vasuk túloldalán, a Szabolcs utcai kórház túloldalán kifejezetten előre haladott állapotban vannak, hogyha valakinek van módja Szabolcs utca, Vágány Dózsa-György út a határolt, lerobbant barnamezős terület környékén elautóznia, vagy elsétálnia, akkor látja bizony, hogy most már a földből kinőtt az épület, és hamar, hamarosan el is készül ez az több mint 38000 méteres ház. A nemzetközi szakma egyébként továbbra is rajong ezért az épületét, hiszen nagyon ritkán fordul, előfordulhat elő, hogy a múzeumok, a múzeumi szakmai ilyen komoly háttérintézményt kapjon. A közelítünk a liget felé, nekem tegnap előtt volt módom utoljára a Szépművészeti Múzeumban egy bejáráson végigmenni. Gyönyörű állapotban van, tartjuk ott is az ütemet, 2017 év, évvége 2018 év elejére elkészül a Szépművészeti Múzeumnak a rekonstrukciója, és 2018 őszén egy komoly nagy kiállítással veheti birtokba a közönség. Jó, ugye nem lehetett olvasni arról, hogy hogyan költöznek majd be azok a szervezetek, amelyek már szerettek volna beköltözni a Néprajzi Múzeumban. Mit tudunk a Leendő Néprajzi Múzeumban? A Leendő Néprajzi Múzeum a ligeti intézmények közül a legelőre haladottabb állapotban van. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a másodpercben három darab ligeti rekonstrukciónak, illetve új épületnek a nyílt közbeszerzése van folyamatban. A Néprajzi Múzeumé, a Zeneházái, illetve az Olof házé. Ebből Ebből előreláthatóan az Olof közbeszerzésre zárul, zárulhat a leghamarabb. Reményeim, hát szerint, is a reményeim szerint október vége, november elején szerződést kötünk majd a közbeszerzés nyertesével, és megindul az Olof háznak a Néprajzi? A Néprajzi Múzeum, az remélem, hogy Maximum egy hónappal követi, úgyhogy 2017. december elejétől, hogyha sikeres közbeszerzést tudunk bonyolítani, akkor a néprajzi múzeum kivitelezési munkálatai is megindulnak a felvonulási téren. Ez látványos lesz, egy hatalmas munkazödőrrel indul, nyilván először a mélyépítési munkálatok, egy ikonikus és hát egy nagy épületről van szó, ami ugye az 56-os említménynek a két oldalán. Jelesen... Nem pontosan előtte, de nagyjából előtte is mélygarázs. Mégaráz. A mégarás engedélyezési folyamata most zárul le, és egy-két hónapon belül ki fogjuk tudni írni a közbeszerzését. A jelenlegi prognózisunk alapján 2018 első hónapjaiba elindulhat a mélygarázsnak a kivitelezése is. Ugye a Métrajzi Múzeumtól ha állunk vele jobbra, az ajtonsi Dürer sor felé. Itt 800 parkolóhelyet fogunk tudni biztosítani mindazoknak, akik a ligetet, a ligeti intézményeket, az a liget környékén. Nem félrejtető módon, de tökéletesen ismerve a magyar viszonyokat, te, azzal, te nem számolsz azzal, vagy nem úgy számolsz a 2018-as választásokkal, mint ami alapján neked bármit is változtatott kéne a tevékenységedben, mint vezérigazgatónak. Egy szakmai programot egy kormányhatározat alapján hajtunk végre. Mi alapvetően egy beruházó, ingatlan fejlesztő cég vagyunk. ami feladatunk, hogy a rendelkezésre álló forrásból a legjobb szerződéseket kössük, és a legjobb műszaki tartalommal létrehozzuk azt, amit ma a szélesebb vagy tágabb ezt programként ismer. Nagyon szépen köszönöm, nagyjából erre a válaszra számítottam. Nem szeretném én személy szerint, hogyha a város újabb gödrökkel e, bővülne, és aztán azok hiába lesznek kulturálisan nagyon értékes módon értékesítve. Alapvetően azért az lenne jó, hogyha mit valamit kitaláltak, akkor azt be lehetne fejezni. Ez végül nem az én véleményemről szól. Köszönöm a rendelkezésre, Állás, és akkor... Két dolog okán is egy pillanatig, vagy két pillanatig maradjál vonalban, légy szíves, köszönöm szépen. Igen, itt még valami zenét elindítok, hogy azért valamit halljanak a hallgatók. This is Peter. This is Johnny. Kenny. And Josh. We just wanted to take a minute to thank you for picking up on the latest recording of October Rust. Yeah, hey, we spent a couple of months getting uh, high, working on it. We hope you enjoy it. Sóhajtottam. Néha egy sóhajtással az ember sok mindent elmond, most még egy telefont lebonyolítok magánemberként, és aztán már nem magánemberként. aki ért hozzá a 8 és fél K9 közötti beszélgetést, illetve nem megdicsérte, de arról beszélt, hogy ez tárgyilagos volt, és nézzék, ebben a mai média helyzetben, lásd még Szeged, önmagában az a tény, hogy valakitől azt kapom én, hogy tárgyilagos voltam, ami egyébként egy minimum követelmény. Szóval et, tehát hogy valaki jól vezet egy mérkőzést, az alapján még nem kéne, hogy a legjobb bíró legyen, tehát nem itt kezdődik, de ez ma annyira szokatlan. És higgyék el, én is emberből vagyok. Fontos dolog a pénz, de néha tud fontosabb lenni, de ezek nem összehasonlítható dolgok amikor az embert megdicsérik, vagy azt mondják, hogy jól jártak -e. Tehát a, a dicséret nem is felejtéte ott kezdődik, hogy külön megdicsérik, hanem azt mondják, hogy annak megfelelő járt el, ahogy megkövetelte a haza, mert annyira másféleképpen működik a média, hogy abban a normalitás, miközben amiről beszélek, hát teljesen süket beszél. Tehát végül is, ha valaki azt mondja, hogy 5 meg 5 az 10, attól korábban nem voltunk elragadtatva, vagy én nem voltam elragadtatva, és az, hogy kialakulhat egy olyan szituáció, ahol az ember el van ragadtatva attól, hogy valaki azt mondja, 5 meg 5 az 10, és nem mondja azt, hogy az én nagypapám a kommunizmusban ilyen meg olyan dolgokat szenvedett el, de a gulág idején is, de arra, hogy 5 meg 5 az mennyi, arra nagyjából 10 perc múlva válaszol. Köszönöm az SMS-t! Vagy e vagy nem tudom mi volt. Jó reggelt, lehet! A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. A vonalban Winter Vontes Zsolt, újpest polgármestere. Ha valaki kérdezni Jó, akar jö, újpesttel kapcsolatban, az vagy a, nem tudom, valamelyik számot tudja fölhívni a kettő közül. Nehéz pillanatokon vagyok túl. Ön még csak most kezdte a munkáját, én nagyjából most fogom abba hagyni. Aztán persze megy az egész napos készülés, hiszen maga a műsor az abból él, hogy én napközben valamit csinálok. De ő már bent van? Ö, már voltam kint egy helyszínen, egy, majd a az építkezésünket a, a, a na, Fóciúti általános iskolában, mert ott a, a külső munkálatok befejezése zajlik. Arról szokott mondok. képet is posztolni? Igen, igen, igen, igen. nagyon-nagyon szép É, és utána most megyek majd egy másik helyszínre úgyhogy kettő között most megálltam és autóban ülök úgyhogy. azt árulja nekem drága Vinter mondta Zsolt, hogy mielőtt ön polgármester lett mint haruna alrasid vagy nem áruhában vagy anélkül mászkát annyit Újpesten mint most? nem nem nem, nem. Hát amikor nem voltam polgármester, akkor máshol volt a munkahelyem, akkor a reggel oda igyekeztem. Be. Ezt értem, de mindaz, ami azóta van, hogy ön polgármester, ez önnek mennyire újdonság, és az, elsősorban azért kérdezem, mert hogy az jutott az eszembe, és mindig ezt látom, amikor az ön hollápa rámászom, hogy tisztárolja, mint akinek ugye a, jó, a jó gazda szeme hizlalja a jószágot. Ugye van egy ilyen mondás, ez szerintem egy nagyon szép mondás lett, hogy a gyerekeink már egyetlen nem fogják használni, nem is értik, hogy miről szól. De azért az ön városrészéhez, mármint Budapest városrészéhez való viszonyulása, azt ugye nem látom alapvetően rossz, hogy ilyen. Sőt, hát én ezt a mondást ezt vallom, és, és hiszek benne, tehát és próbálom. De nem volt önnek, a, ö, de az első pillanattól könnyen ment, hogy polgármester lett, hiszen előtte egyáltalán nem ennek megfelelően élt és viselkedett, ami nem azt jelenti, hogy éppen, de nem volt ilyen szempont, vagy más volt a szempont. Hát nyilván olyan szakma és olyan iskola nincs, hogy polgármester képző. Ehhez külön, én mindig is mondom, hogy tulajdonképpen, meg sem tudom fogalmazni, hogy, hogy, hogy mi az, hogyha valaki mi, most után hangzik, hogy egyetem mit csinál egy polgármester, vagy mi kell, ahhoz, miben kell jónak lenni. Én egyet tudok, hogy, hogy, hogy, hogy a közösséget összetartani legyen a szó. A szűk munkaköri közösség legyen az akár az egész hivatali, vagy a, vagy a hivatal mellett működő saját önkormányzati cégek közösségét összetartani, és természetesen a kis helyi közösségeket segíteni, hogy az egész nagy újpesti közösség együtt tudjon működni. Ebben nekem a tekintetben talán volt gyakorlatom, hogy én már, a, én már az általános iskolában is úgymond ilyen, ilyen szervező voltam, most nem mondom, hogy nótafa, vagy, vagy ugye ú, ú, út úttörök voltunk, vagy kisdobosok, és akkor zászlófelelős, vagy ilyesmi, de a középiskolában is aztán az egyetemen meg pláne uh, ilyen hallgatói önkormányzati, ember voltam, ahol mindig is a közösség szervezéssel, érdekek ütköztetésével, kompromisszumkereséssel, megoldástalálással foglalkoztam. Ha Tehát országgyűlési ezt, képviselő maradt volna, és ezáltal nem lehetett volna polgármester, vajon az országgal kapcsolatban, vagy az annak a körzetnek, aminek a képviselője -e vitt volna olyan aktív Facebook oldalt, mint amit egyébként visz polgármesterként, vagy ne kérdezzek farokságokat? A kérdés az egyébként teljesen jogos, nehéz rá válaszolni, hiszen nem maradtam országgyűlési képviselő. És, és nem véletlen? Mert nagyon-nagyon-nagyon szép és gyönyörű hat év volt, amikor ugye én egyszer egy teljes típus, meg egy fél típust. Voltam, és a kettő között kimaradt egy, voltam országgyűlési képviselő, és hihetetlen szép munka és nagyon-nagyon felelősségteljes feladat az én megítélésem szerint. De én arra jöttem rá, és azért is válaszoltam Újpestet, mert hogy nekem ez sokkal inkább testhez állóbb a személyiségemhez, habutusomhoz jobban kezdálló munka, a törvényalkotás az egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye az, az egy egész ország működését szabályozza egy, egy jól vagy adott esetben egy hosszú sikerült törvény. Ott is nagyon komoly egyeztetéseken, ellentmondások feloldása. Sőt, Jó, szokott... Nem biztos, hogy jól fogalmazok, de most erre vagyok képes. Azért itt szabadabb? Hát abban a tekintetben igen, hogy, hogy ugye a megalkotott jogszabályokon belül és az itteni viszonyokhoz képes ugye magunk határozzuk meg, hogy... Hát erről van szó. Tehát adott esetben ön Újpestnek a miniszterelnöke? Hát ilyen párhuzamot nem hoznék, mert, mert nyilván, nyilván... Jó, olyan frakciófegyelem de... nincs, mint amilyen frakciófegyelem vonatkozott őre a parlamenten belül? Hát, de nem, nem, nem. nem. Tehát ugye, ugye az önkormányzat is úgy működik, tehát a, a miniszterelnök ugye a végrehajtó hatalomnak a, uh -huh. a vezetője, és a parlament. Tehát tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon, ha, ha még egy picit is rándító hasonlatot akarnak hozni, akkor én, mint polgármester, vagy a polgármesterek leginkább a házelnökre hasonlítanak. Okay, mert, ugye a mert, mi, mert mi, mint önkormányzat, főleg a, a rendeletalkotással, a szabályok kitalálásával foglalkozunk, és magát, a szabályokat, a jegyző tartatja be, tehát a jegyző a hivatalnak a vezetője, úgymond a végrehajtói hatalomnak. Nekünk az irányt kell megszabni, a szabályokat kell kitalálni, az irányvonalat kell megrakni, a költségvetést kell összeraknunk, és utána azt, azt működtetni kell. Szabad a gazdát játszunk, mert azon kívül, hogy nagyon sajátságos lehetett, hogy egy zárt kapus mérkőzésen volt hangos bemondom, Miért kapott zárkapus büntetést az Újpest? Hát a, az MLS indoklása szerint a másokat megbontakánk konstató és ö, hogy is fogalmaztak, ö, haszista, vagy kirekesztő, rigmusok skandálása miatt. Ráadás, ráadásul teszem hozzá, idegenben történt mérkőzése, mert már a harmadik zártyapos volt, tehát a Szusta nem is nagyon volt módja, a, a né, néhány szurkolónak, hogy, hogy, hogy csúnyákat tegyen, vagy nem, de én ezt egy rendkívül drasztikus intézkedésnek tartom. Tehát idegenbeli mérkőzésben hazai zárt kapó, ráadásul a hazai zárt azokat az újpesti szurkolókat is büntetik. Akik és a, a hangos beszélő az kihez beszélt? Én nem, egyébként most, tehát én nem akar, a, ott, ott a felfogozott állapotban az ember, ezt a a a joggal föltehetős de adott esetben lehet, hogy emelesz előírás, hogy akár zárt akár Jó, zárkapó... Egyébként ő is azok közé tartozott, aki a zárkapus mérkőzésen a stadion előtt állva a többiekkel együtt próbálta követni az eseményeket? Hát nem tudom, hogy nyilván van néhány ember ott, tehát nem a szakvezetőnek szól lehet. Nem, nem úgy értem, ott ott van, hanem hogy ön is azok de? között volt ember, a, a fényképen látszanak emberek, akik ott vannak a stadion előtt. Azt a fotót, fotót születettem. Magyar, magyarul én. ön is ezek között. Tart. Jó, égen, ezen is túllépve adjon nekem beszámolót Újpestről, amit ma 2017. szeptember 14-én Szeréna és Roxana napján Újpestről tudni kell, vagy érdemes? Hát gyönyörű egy napsütéses idő van, és uh, ahogy megjelent az újpesti napok száma, a címnapján a, a, a most már az utolsó fázisába uh, lépett uh, újpiac és rendezvénycsalat. Ezt a lapot ez hány példányban most, nyomják? 45 ezer példányban jelenik meg, és terveink és elkézelésénk szerint minden uh, újpesti háztartásban ingyenesen eljut hetente. Uh, Mekkora érdeklődés, érdeklődés van iránta? Hát azt tudom, hogy akik nem kapják meg, mert a a cég, ez közbeszerzésen kiválasztott terjesztő cég viszi a lapot, akiknek ugye állandóan változó munkatársa van, és vagy néha előfordul, hogy kicsit a néha előfordul, hogy nem üd egy lépcsőházba, és akkor nem tudja bedobni. Na mindegy, de egyébként, ha nem kapják meg, akkor rendszeresen olyan érzés, hogy nem kaptunk okay. egy nap, akkor szóval mi van a cím jelzés, az az új csak, aminek most már a külső... Munkálatainak a befejezése zajlik, tehát az üvegburkolatok, az díszítő homlokzati elemek stb. kerülnek föl. A belső kialakítás az még várat magára, de reményeink szerint legalábbis a szerződéses dátum szerint novemberben meg kell kezdődni a, a, az átadás átétenek, illetve a hasznosítás. És a belső hasznosítás ]nek. az mikor kezdődik? Ha minden jó, és ugye itt nagyon bízunk a kormányhivatal segítő hozzáállásában, mi szeretnénk, hogyha ez januárban, mondjuk január 15-e környékén, tehát ott nyilván, eh, tudom, melyik a héttől, melyik a szombat, azt most így nem tudom megmondani, eh, terveink szerint megnyitna az új vásárcsalmat. Jó, Magánemberként megosztottam már, de talán a Facebookon is azt az agodalmát, hogy vajon minden négyzetcentimétert bérbe vesznek-e, erről most mit lehet sejteni tudni? Hát most az aggodalom az nem azzal megy, mert ugye ez egy piac, tehát a piac törvényei ezek mindenkire vonatkoznak, tehát hogy, hogyha van kereslet, akkor kínálat is lesz, ha nincs kínálat, akkor nem tudod, oda menni a kereslet. Most a harmadik szakaszában vagyunk a pályázatásnak, tehát az első pályázat az kizárólag a jelenleg működő piacon lévő kereskedőknek szó. Tehát azon a, tehát úgymond kvázi nem volt előbb bérleti jogunk, uh -huh. De, de, de az első körben nekik biztosítottunk lehetőséget, hogy ha és amennyiben szeretnék folytatni ezt. És éltek vele? Sokan éltek vele, sokan. Nem, ugye ez egy üzleti döntés. Én mindig azt mondom, ez most sokkal többbe kerül, vagy többbe kerül, vagy kevesebbe kerül. kerül? Azért, azért nehéz ezt megmondani, mert egy, tehát összességében azt mondják, hogy többbe kerül, és egyébként többe is fog kerülni nyilván, mert ez a 21. századnak ö, teljesen megfelelő épület lesz. Tehát ebben klimatizálás van, hogy azt tudni kell, hogy a régi vásárcsarnokban télen arról panaszkodtak az árusok, hogy megfagynak az áruk, nyáron meg arra panaszkodtak, hogy megfonyadnak az ermékek, mert hogy annyira meleg van, tehát ez most már egy más, Tehát egész üzemeltetési költségeiben is több, és egyébként meg azt kell mondani, hogy ez a piac, a régi piac az úgy épült meg, amikor még a nagy tes működtek, ilyen hatalmas, egy ilyen hangárszerű képződmények voltak, ahova jöttek a nagy teherautók, beömlesztették mondjuk a burgonyát, és akkor egy ilyen fagból csak burgonyát árultak heteken keresztül. Ez, ez, a, ez a kereskedelmi és egyben vásállói szokás jelentősen megváltozott. Egyébként ezek a nagy alapterületi boltok megvoltak. Tehát most például a négy tetméterre a jelenlegi piacon alacsonyabb, viszont nagyobb alapterületre fizetik ezeken az új helyeken. Tehát az új piacon pedig lesznek olyan helyileg optimalizált, Uh, helyben optimalizált méretű üzletek, amelyeknek a négyzetmétere az kevesebb, az ára meg egyébként hajlagosan magasabb. Oké, okay, még, még két pályázatról volt szó. Melyik a második? A második körben kinyitottuk teljesen, de még mindig uh, a, de természetesen a, a régi piacosok is, akik meggondolták azóta magukat a második körben indulhattak, de akkor már kinyitottuk a kaput, a széles kaput arra, hogy bárki a piacról a Magyarország vagy akár külföldön is, bár ilyen nem volt, jelentkezhetett arra, hogy ő üzletek szeretne bérelni. É? Hát még mindegy, okay, igen. igen. igen. És, most, és most van egy olyan harmadik ö, pályázati szakasz, ahol a viszonylag specifikált üzleteknek a versenyeztetése zajlik. Ez most már nem egy ilyen lezárásos, ö, vontásos, hanem egy ilyen, mondjuk azt, hogy jogilag nem tudom, hogy helyesen fogalmazok, egy ilyen nyílt, licites Eljárás, ahol az, a, a vendéglátóhelyeket, a, a lottózónak, vagy, vagy egyéb ilyen speciális funkciókra bíró helységeknek a, a, a bérbeadása zajlik. Én, én bizakodó vagyok, eléggé jól állunk. Elkezdődtek a bérlői kiépítések, tehát ugye mi szerkezetkészre csináljuk, maga, hogy, hogy szokták mondani, úristen, a magas szintű szerkezetkészület, hát a kiépítések minden megvan, de a belső burkolatok és a magának a boltnak a berendezése azt, ö, mi végezzük, de már a bérleti szerződésre rendelkezünk bérlők igényei alapján. Tehát most már ezek a munkálatok zajlanak. Lesznek ismét igazságod azok a jövő héten, lesznek arra a jövő héten, térjünk ki, van-e bármi más, amit érdemes megjeleníteni, vagy elköszönhetek? Én szerintem köszönjünk el a mai nap és jövő, akkor beszélünk. Nagyon, az szépen, lesz meg. nagyon szépen köszönöm, viszont halásra. Önök Winter mondta, Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Nagyjából három percünk van beszélgetni, mert azt követően némi felkonferálással élnék a 9 és tíz óra közötti periódusra nézve. Ugye önök most kezdenek dolgozni, én most szabadulok. El kell döntenem, hogy mi lesz a holnappal. Hol az a bajom, hogy nincs semmi dolgom? Hol az a bajom, hogy rengeteg dolgom van? Nyáron nagyon meleg van, télen nagyon hideg van, mindig esik az eső, soha sincsen jó idő, elviselhetetlen vagyok, belátom. Figyelek, ha van mire, van nagyjából 3 percük 061 489 és 06 minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozhatnak velem. Navracsics, karácsony, Ugi, Császi Zsolt. Anyám, édes jó anyám! Holnap a harmadik hetébe lép. A mindennapi jelentkező kejfeje a csemnek vigyék mennél messzebb a hírét, hogy van egy vitka jó, vagy egy vitka szárműsor. De nagy nehezen lehetett hallani a 9. előtt önkormányzatok közpolgármesternén, és ugyanilyen nehezen lehetett hallani a város De miért lehetett mi nehezen hallani? Na, nagyon halz volt, nagyon halz volt. Össze volt olyan hangos, mint szokott lenni, de nagyon halz volt. Jó, hát Megmondom a... őszintén, én, én telefonon hallgatom, le, interneten, nagyon nehezen lehetett hallani. Sajnálom, aki megdicsért, vagy kvázi megdicsért bennünket, ő valószínűleg hallotta, de én egyszer a két oldalára nem tudok lenni. Én már nem fogok olyan műintézményben dolgozni tartósan, amely jól lesz fogható, legyen az rádió vagy tévé. Illetve ha dolgozni fogok, akkor az szerintem a csoda kategóriája lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Én Újpesten ugyan rádióban... Halló? Igen, figyelek. Jó reggelt. Én úgy testem, hogy a vádion keresztül hallgattam, de tökéletes volt a hangzás. Hát, fül? Annyi ember. A <Szorítás> Délmagyar.hu Szegedre jött egyeztetni szombat délelőtt Hatházi Ákos, aki a napokban nyíltan nekiment a korábban érkeztem alapítványnak, mert az elnyert egy 1,2 milliárd forintos uniós pályázatot. Az LNP társadalműk szerint a projekt elképesztő számokat tartalmaz a vele szemben ülő minisztérium és alapítványi képviselők órákig magyarázták, hogy mindezek még csak előzetes tervek. Elképesztő költésekre készül a korábban érkeztem alapítvány, amit gaz emberség hagyni. Jelentette ki, a, jelentette ki a sajtóban Szerdán Hatházi Ákos, az LNP társelnöke hangsúlyozta. A Szegedi Központú Szervezet, egyébként Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterfelesége és kuratóriumi tagja 1,2 milliárd forintos uniós támogatást kapott egy próbaprogram létrehozására. Ennek lényege egyébként, hogy egy egyedülálló szakma módszertant dolgoznak ki, és a koraszülöttek korai fejlesztését valósítják meg elnyelt pénzt az alapítványnál mindenre szeretnék elkölteni, csak arra nem, amiről szólna a projekt. A támadásra reagálva szombat délután az alapítvány és nyilvános egyeztetés kezdeményezett, melyen részt vett Rádi Katalin Alapító és Hatházi Ákos mellett, és most bemutatom a feleket, tehát Rádi Katalin Alapító Hatházi Ákos LMP, a beszélgetésnek helyet adó szegedi gyermekklinika vezetője, Berecki Csaba, Szabó Miklós, a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke, Csepregi Nándor miniszterhelyettes, Sanda Tamás János, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, Emi Kadlok Nándor pályázatíró, illetve egy koraszülött gyermek édesanyja, Csikosnyi Bakos Boglárka, a kuratórium elnöke. Az összeülete első egy órájában Radikálta Katalin bemutatta az öt éves alapítvány eddigi munkáját, kiemelte, amellett, hogy összefogják a koraszület Bobák családjait, segítséget nyújtanak nekik, évente több rendezvényt tartanak, legnagyobb eredmény pedig, hogy két anyaszállás is létrehoztak és működtetnek Szegeden. Hadházi Ákos végighallgatta beszédeket, vagy jelezte érzelmi húrok pengetéseért, a pályázat problémáiról kellene beszélnie, kiemelte a Szegedi Alapítvány, és így tovább, és így tovább, de hát ezt itt most. Nem fogom felolvasni, hiszen most ezt a hanganyagot fogják önök a fülükkel jól rosszul meghallgatni, hogy aztán legyen egy harmadik rész, amiről még nem tudom megmondani, illetve még tudom mondani hétfőn, ez hallható, hiszen holnap 9 óra után Császi Zsolta beszélgetek, és ezt a beszélgetést nem tervezhetem úgy, hogy 20 perc legyen, hogy a hátlepő idő elég legyen ennek a harmadik résznek a leadásához, így türelmüket kérem, akik türelmetlen várják azt, hogy egymás követő napokon ismerkedhessenek meg ezzel a hanganyaggal. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő, négy napot kell várniuk. Őszintén remélem, hogy kettőnél több olyan ember lesz, aki ezt várja. Tényleg nagyon fura érzés. Az előző rádióban sem tudtam, hogy hány emberhez szólok, de most aztán végképpen nem. Ami engem Alapvetően nem befolyásol, mert nem annak függvényében készítek rádiomisort, hogy sokan vagy kevesen hallgatják, csak az érzetet befolyásolja, de hát ez egy ideig így lesz. Egy telefon belefér kereken egy, mert egy percünk van. Azt vagy hallgatással töltjük el, valaki még felhívhat 20 másodpercen belül, mert egyébként semmire nem lesz ideje, csak az, hogy azt mondjam neki egy viszonthallásra. Köszönöm a lehetőséget a civil rádiónak, hogy helyet adott ennek a műsornak, ennek az akusztikai és egyéb botránynak, és fogányáramnak, hogy segített itt különböző izéket tologatni, hogy viszakilag úgy, ahogy de működjünk. Elköszönöm, senki nem telefonált, és átlebb idő pedig rövid ahhoz, hogy lebonyolítsunk egy beszélgetést, vagy legalábbis az beszélgetésnek nem lesz nevezhető. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor kísérleti adásban lesz még részük legközelebb. Holnap én elköszönök. Reklám Egyebek, majd következik Szeged 2. Még egyszer elnézést kérek, hogyha itt néha indulatosabb voltam tanárulattól is, állapit keadattól és önöktől is. Még egyszer mondom, higgyék el, hogy átérzem ennek a súlyát, és ami miatt az indulatok bennem vannak, az éppen az, hogy átérzem a súlyát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 A, ezt az ügyet támogatja, tehát kicsit kell, hogy én ezt az ügyet támogatom, támogatom, és azért vagyok itt. Egy újszülött mentőnek körülbelül mennyi lehet a a, a bekerülési költsége egy mentőautónak, koraszülött, koraszülött mentők, nagyon fontos lehet a koraszülött mentés. Hát, tudok, ö, én magam is sokszor kaptam ilyen, tehát ezek azért is érintenek, mert nagyon sokszor kaptam olyan telefonhívásokat. Nagyon sok alapítványban, tehát nagyon sok ilyen alapítványban, van, akik gyönyörű és hatalmas munkát tesznek. Nagyon sokszor kapok én is te, ö, civil engereként olyan hívásokat, hogy támogassak egy ilyen alapítványt, mert egy újszülött mentőre van, vagy egy inkubátor. Te, Gondolok nekem szólképviselőként. és a, a szakmaira, igen, igen, igen. Ezzel kapcsolatban a, a, a következőt tudnám mondani, hogy uh, ha uh, ön a negatásából adódóan uh, a pénzek bármilyen pályázati forrása, illetve a kérdésben a uh, pénzeknek a adekvát, takarékos és maradékkal a felhasználását kíváncsi, akkor én azt gondolom, hogy akkor kellene szervezzünk egy munkahelyik a ahol mind a három alapítvány otthallatot a nyertesik, és átbeszegedhet ezt a problémakört. Ezért jöttem, ezért jöttem. Én azt gondolom, hogy ez nem egy sajtónyilvános esemény készítés. De egy pénzfelhasználása, az rendkívül fontos a nyilvánosság. Na most a másik része pedig, hogy... Az ember nem akar dobálózni ilyen összegekkel, hogy ebben a pillanatban 2014 és 2015 folyamán több mint 6 milliárd forint visszerberuházásban részesült a magyar a nagyjából ellátó rendszer. Elnézést kérek, hogy kérdez... kérdeztem. De nem, hogy kérdeztem. Csak hogy hogy kérdeztem. Azt hiszem, tehát egy ilyen beszélgetésnek éppen a nyilvánosság a lényege. Tehát éppen e, e, e, e, e, a nyilvánosság a lényege és azért vagyok itt, tehát így ennek, ennek, ennek van, van értelme. Na most azért csak kaptam öntől némi adatot, és akkor nem menjünk végig a hogy miből mennyi meg mennyibe kerül egy inkubátor, hogyan, de azért csak kaptam egy érdekes adatot, és ez megütette a fülemet, tehát ő azt mondta, hogy ilyen 5-40 millió forintos műszerhiányok vannak az egyes osztályokon. Azért ezt, hogyha összeszorozzuk, akkor azért ez már, ha 40 milliót szorzom fel 20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 egyetemi tanárnak a fizetése, mennyi egy osztályon, egy tíz éve osztályon dolgozó, milyen órabérrel. Ha, szeretném, ha válaszolnának, de hogyha nem tudnak, vagy egy nővér milyen fizetése, milyen óradiakkal, Ezt nagyon köszönöm, mert nagyon fontos lenne ahhoz, hogy megértsék, hogy nekem mi a problémám Tehát ha azért vagyunk itt, hogy, hogy, hogy ne egymás mellett beszéljünk, hanem megértsük egymás problémáját, akkor ez például egy fontos adat lenne, hogy egy egyetemi tanárnak az órabére nem az önét kérdezem körül, vagy egy átlagos tanáróra tanárórabére, egy tíz éve, egy orvos órabére, aki az osztályon dolgozik, vagy egy ápolónak, vagy egy védőnének, ezt tudom, nagyon megköszönném. Én erre most nem vállalkoznék, mert ennek a megbeszédésnek ugye... De ez a lényege? Ez a lényege. De, a lényegye, bocsánat, de a akor, akkor többet nem kérdezek, nem szabakra, ha, szabakra. ha többet nem a kérdezek. Akkor a kapcsán, akkor a születség a, én, én többet elnézést, akkor, a szükség akkor szükség elmondom. Az a lényeg, hogy egy egyetemi tanár mennyit keres? Fontos, nem az a lényeg, hogy ezek a szülők mit éreznek? Megmondom, hogy miért. Nem az a lényeg, elmondom, az a lényeg, hogy mennyit keres egy elmondom, egyetemi, hogy egyetemi tanár. Elmondom, hogy miért. Azért, mert ebben a megvalósíthatósági tanulmányban olyan tételek vannak, amik számomra rendkívül nehezen érthető. Maga a, a, a, a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 Én nem fogok kérdezni akkor úrtól, mert, mert, mert ezek szerint úgy veszi, mintha én sérteni akarnám, vagy bármi, És higgyel, hogy még egyszer mondom, az ön szakmáját, tehát a, a, való rokon szakmánk van, és amit önök csinálnak az egyik, leg a, a legnagyobb sorátom az önökké, mert az egy csoda tényleg, ami történt, és talán ezen a téren történt valóban az egy, a legnagyobb előrehaladás az orvoslásban. És, és azt is értem, amit, amit, amit, amit mond.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 Nem én akkor mástól kérdezem, igen. <sínt> De szakmailag, tehát szakmailag van egy külön, külön mentorház bérlésére szükség. Bocsánat, akkor nem ezek kérdezek. Az a bulgári szinten, hogy az én ügyeleti oldaladíja az meg azért nem is kérdeztem, egy, igen. Hogy mondjam? De ez lényeges. De ez lényeges. De uram, ezt a kérdést a magyar társadalomnak ezeket az értékdimenziók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 hogy mennyire értékeljük a gazdasági felelősséget, meg mennyire a és Ez teljesedik ki a fizetésekben. Igen. És ezért mindannyian egyformán vagyunk felelősek, ezért nem én vagyok a felelős, meg, meg, nem esz... nem, meg nem más de a teremben. Tanáról én öntől kérdezni, kérdezni akartam. És elnézést, én... amikor harcol egy ilyen alapítvány, akkor pontosan arról van szó, hogy a humán dimenzió azok magasabb értékelését. Én köszönöm szépen, higgye, hogy Tár szerintem. Azt, azt gondoltam, hogy a szakmai uh, sérget a akarja. A szakmai tartalmat, igen. De akkor nem akar messze egyetértünk. mi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 a projektjéhez hasonlította ezt a projektet, az a, a projektet. Eh, eh, át ki a projektet? Ön aki? Ön, írta, ön van. Jó, akkor ami miatt Farkas kihez fordulja? Ő a meg, de akkor kihez? Ő Jó, akkor ami miatt Farkas Lórián, bocsánat, akkor egy, én ígérem, hogy egy, nem, nem beszélek többet, mint ön. A, a, ahogy Farkas Lóriánhoz Rórián, hasonlítottam, az éppen az, hogy érzem, hogy erre szükség van,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 Ez ugye két év folyamatos munkát ételez fel, 500 félig struktúrát interjú, 5 fókuszcsoportos interjú, és egy darab értékelő tanulmány, 95 millió forint tanárul. 95 millió forint. Ez évente 47 millió forintos fizetés. És szakmai munka, ez is szakmai munka, nem rutó jön hozzá, a, a, a, a, jön hozzá a, utána egy külön soron a, a, külön soron a járulékokra, még 70 millió forint.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 Nulla forintért. Ott nem fizettek a nálunk. Önök bérelni akarnak egy millió forintért, havonta, nem önnek mondom, egy millió forintért akarnak bérelni mentorházakat, és annak a felújításába akarnak költeni 18 millió forintot. Ez három évig szeretnék ugye bérelni, és a bevútorzására, amire nyilván van egy speciális Uh, igény, tehát ezt, ezt nehéz megítélni, hogy ott mennyi, arra még 50 millió forintot, de bérletére nem értem ezeket a tételeket. Nem fogom a tanárútól kérdeni, öntől kérdezem, tehát amikor, akkor ezek szerint ön írta a megvalósíthatóság tanulmányt, akkor öntől kérdezem. Mm -hmm. a, a, akkor, amikor például 50 millió forintot jogi tanácsadásra be, ö, árasztak, akkor mire gondoltak?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 Úgyhogy nem kérdezünk fel így, hogy csak Annyira sokat tetszik egyszerre föltenni, nagyon félek, hogy valamelyik kérdésére kimarad a válasz. Jó, akkor, ah, akkor egy fél, Lemszta, fél jó. de megpróbálok. Jó. Tehát először is azt tetszett kérdezni, hogy a régión belül, tehát hogy több régiós alapítvány is elnyerte ezt a pályázatot. Szeretném.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 a direkt régióban esetlegesen, mint a Debreceni pályázat kapcsán becsatolt megyékben. És így Pécsen is. Ahogy mondjuk Németországban is, valószínűleg, vagy Romániában is más problémákkal küzdenek. Tehát, tehát ez, ebben van eltérés. Én megnyugtatom önt, hogy együtt, tehát a Debreceniekkel együtt ülünk a hajóban. Ők fogják a kezünket, mi is fogjuk az övékét. Ők egy nagyon-nagyon szimpatikus, egy nagyon-nagyon elkötelezett ö, emberek csupa nagybetűvel, ö, és ö, én nagyon hálás vagyok, hogy, hogy, ő, hogy ővel egyhogyóba ülhetem. Megyek tovább, én ne haragudjon, biztos, hogy bennem is az érzelem árak túl. Ö, a következő állítására, hogy ezt miért nem végezzük el ingyen bármilyen mozzertani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 igen teszi? De nem, természetesen nem. Oh, köszönöm. És nem Köszönöm. Nem fejeztem be. Akkor a következő ö, felvetése. Szeretném. Most itt vagyok alkalmazó, most hát az országgyűlés itt. alkalmaz engem. és az, az ez, az egy, el, az egy, ez egy, ami az ön munkája társadalom felelősségvállalás. Nem, az országgyűlés alkalmaz megtiltja, bocsánat, csak ezt tisztázzuk le, mert érzelmeket érzelmeket összeférhetetlenség miatt az én szakmámat föl kellett adnom, én nem gyógyíthatok beteget, de bocsánat, nem, mert ön érzelmeket ura, ura, ura, kell. Megtisztelem, ön érzelmeket kell, Én kell. Ura, ura, ura, miatt, az országgyűlésben, én az országgyűlésben alkalmazott vagyok, és összeférhetetlenség miatt. Jelenleg gyógyító tevékenységet nem végezhetek, mint ahogy egyébként egy sem vagy ügyvéd sem, hogyha országgyűlési képviselő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 ez a szakmályom. Jó, ne akkor szó, mondatok, mert, mert még egy, egy nem, kérdésem is van. de, rendben, válás, rendben, de, akkor de folytatom. Folytatom, folytatom, csak ez annyira úgy gondolom, hogy gyalázatos, és, és hogy megint a gazember szavakat használja. Nagyon szépen kérem, és mint, tehát én itt, de, egy, én itt egy érintett anya vagyok, nagyon szépen kérem, hogy. Értem azért, de én nem hívom ön gazembernek. Én se arra magadom. kérem, hogy ezt a kifejezést egy, egy szegedi tudomány de bocsánat, ez a projekt, van, akkor tisztázunk, ez a, a projekt, vezég. ez egy gazemberség, ezt vállalom. Tehát ez hát a, aki projekt, ezt a projektet csinál, nem, az egy gazember? Nem, egyet nem, azt mondtam, aki ezt a projektet jóváhagyja, és ez a projekt, ez egy gazemberség. Ez a tétek, De menjünk tovább a számolja. A pályázatot megírta, az egy gazember, aki ebben. Hát a gazember. Egy gazember Jelen pillanatban, egy gazember. de azért vagyunk itt, hogy ezt változtassuk meg, ha meg tudja ezeket a tételeket magyarázni. Jó, és szeretném, tehát, hogy akkor ön sem ingyen végzi a társadalmi felelősségvállalást, akkor ezt, tehát ön is egy társadalmi felelősségvállalást, egy képviseletet lát el. Jó. Ö, erre szerettem olyan refektálni, mert ez engem érint civilként. Én nagyon szépen megkérem még egyszer, hogy egy ilyen nagy szaktekinték, mint ő, szabó tanájukat, aki, aki De ne, családok, Én nagy családok, ezrei, szabó családok ezrei. Hálát mondanak körülbelül ne minden nap. A nagyon, ő, ő a mi szeretetteljes vendégünk. Igen. Ő egy orvos. Igen. Ő mielőtt ide bejött ma a klinikár vagy a kórháli jön, Nagyon-nagyon szépen kérem, hogy tisztelje meg annyival hogy semmilyen személyeskedést nem, ennél az asztalnál nem, megyünk bele semmilyen személyeskedésbe. Elnézést el, el, tanáról személyeskedtem, mert elnézést kérek, bármilyen személyeskedésnek vettem, ne haragudjon. Ne haragudjon, is igen, igen, me, arra, igen. bocsánat. bocsánat. És akkor a projekt kapcsán, mert nagyon sok kérdés volt, hogy nehogy egy pont is kimaradjon, akkor a projektnek, vagy a pályázat író,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 hogy ezeknek, ennek a szemléletnek, amit ott bevezetett, amit nyilvánvalóan én is hallottamról tudom, ne tehát ne enne, ez vagy ez de ami Magyarországon, amit vezetnek be, és ami minden szempontból tisztelendő, és nagyon örültem az eredményeknek, és ő mérhető is. Tehát ezeket korábban nem volt az, hogy, hogy e, lelki e, e, e, faktoroknál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 az élet igény, amitől azt várhatjuk, hogy a legegészségesen és ebben a szülőnek megparadat szerepe van, ez ma a gyermekvógyászak orvostudománynak az egyik leggyorsabban fejlődő tudományára. Egyre szakolódnak azok a kutató műhelyeket, akik ezzel foglalkoznak, egyre több tudományos eredmény van, és egyre több projekt is van ezzel kapcsolatosan, és az, hogy ennek a technikai módja, az az, hogy egy szülői segítő szervezet segít. Ezzel kapcsolatban, mint projektszerepet, amit megvesz az ember, kifizette minden és azt mondja, hogy holnap akkor ezt megcsináljuk. Mi ilyet nem láttam, vagy között azokon, a nemzetközi kongresszusokon sorspáns segítői hálózat, ami ennek a projektnek az egyik főcég, és egy ilyet nem láttam. Egy megjegyzés még a tehát én könyöröm azért, hogy mindenki szeret egy templomot építeni, másodlagos hogy hányan vannak benne a hívő. Most ez a projektek, az ilyen tartalom projektek arról szólnak, hogy hány hívő van, aztán majd ők építenek maguknak a templomot, hogy a gépek, műszerek, azok ilyen szimbolikus dolgok, hogy ezt valahogy töröljük a listáról azt, hogy például a gépeket lehetne venni, mert WC-papírt Más forrásból kell gépek venni, más forrásból kell wc papírt, nem az emberi lelki jólépve, el, az elszánt forinttól. Úgyhogy ezt kérem, hogy ezt a területet hagyjuk szabadon, hogy ez ne legyen érvelés, hogy mi mindent lehetne más tenni ennyi pénzből, mert, mert eh, hogy mondjam, ez egy iszonylatilag nagy pont, hogy, hogy mindenki, aki donál, a színesen ott van ami látható, maradandó, itt most,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 hogy a legtöbbet abból kihosszassuk, de jelen pillanatban, ez egyenlőre még erről nem vagyok még mindig megprézve. Köszönöm. Na, akkor megpróbálok válaszolni néhány uh, dologra, és akkor konkrétabban uh, uh, rátírunk a belétre. Azoknál, hogy mondjunk, a minőségeket bízták meg a katáék a kiválasztási erős eredményeként, hogy a szakmai álmaikat, a szakmai elképzeléseiket uh, megpróbáljuk egy olyan tervizési e egy olyan tervezési keret foglalni, amely jel ja, sikeresen tudnak pályázni az EMI által az EFOP keretében meghirdetett pályázban. Úgyhogy az első fontos dolgunk meg kell érteni, hogy a, hogy a projektelőkészítésben közreműködő tanácsadó és a, és a pályázó az egyszoros együttműködésben dolgozik. Mi nem szeretnénk ahhoz érteni, hogy az a... a az alapítvány és az alapítvány mögött álló szaktekintélyek e, értenek, nem kísérejük meg azt, hogy kérdőre vonjuk őket, hogy miért gondolják azt, hogy ilyen e, módon e, és ilyen dolgra van szükség a projektben. Megpróbáljuk azt a tervezési keret rendszert megközelítés biztosítani, amivel ez a, ez a projekt sikeres pályázatát tud válni és ez a projekt az Európai Unió felé is elszámolhatóvá válik. Én azt gondolom, hogy Uh, ez egy unalmas, viszonylag specifikus, száraz téma, de, de mielőtt belemegyek ezekre a konkrét uh, feltett kérdésekre, meg kell, hogy, uh, kell, hogy mondjak néhány uh, általános tudnivalót. Ugye? Az első és nagyon fontos dolog, hogy, uh, hogy a pályázati feladatás az régiós uh, minta, pilot, úgynevezett pilot programok uh, kidolgozására és végrehajtására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 mehetnek a költségek. Az egyik irány azok piaci szereplők felé különböző igénybe vett szolgáltatás útján, különböző szolgáltatások megrendelés, legyen az egy catering szolgáltatási rendezvényen, legyen az egy tanácsadói szolgáltatás, egy szakértői szolgáltatás, egy, egy fókuszcsoportos interjúsorozatnak a megtervezésére, a és kiértékelésére ezek, ezek a szereplők, akiket beszerezhetnek a katáék,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 Tárgyi tévedés 6 úr ö, megjelent cikkében, amikor azt mondja, hogy a bérsorra betervezett összegek, ö, azok nettó bérek, mert van egy másik költségvetési sor, amint bérjárulékok Ezt szerepelnek. Mondtunk. Egy, egyetlen egy tételnél van külön költségek, a többinél nincs, egyetlen egy tételnél van, ahol a járulékokat külön fizeti, és valójában az, hogy nem, nem, nem, az nem teljesen fedez mindenget. Hát a következő olyan. van szó szerint a cikkben, az előző nettóbér, mert a fenti összegen felül járulékokra 70 egyetlen egy tétel esetén van külön járulékokra, a többiben nincs. Hát a tájázatban a bérként betervezett összegek, a másik lehetséges költési csatorna, ha úgy tetszik, azok bruttóbérek,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 önkényes egységköltségi képzéseket teszünk. Ami szintén fontos, hogy egy pályázatban a tanácsadónak nem feladata az, hogy belerúgjon a társadalmi bérkonvenciókba, mert ha mi úgy láttuk volna a tanácsol az alapítványt, hogy nyugodtan tervezzenek csak 2000 forintot jogi szolgáltatásra, hiszen ma jól belerúgunk a ügyvédbe és megkérdezzük tőle, ezt a nemes célt miért nem látja 2000 forintért, akkor jó esélyedbe döntöttük volna ennek a projektnek. Bocsánat, a, a, minden, a jogi rész. Ennél is, hogy meg akarszom ne arra úgy de ez például, ez, ez fájtsam már ki, tehát, mert ez nagyon nagyon érdekes számomra, tényleg érdekes. Egy tehát hogy az 50 millió forintot, azt az 1000 ügyvédi munkaórát, ha 20 ezeren számolunk, van egy kicsit olcsóbb is, tehát tervezhetett volna olcsóban, mert szerintem nem a legjobbat kell feltétlenül, e, e, vagy a legmenőbb szeg szegedi ügyvédet, de, de mondja már, jó, legyen, legyen csak mondja nem, már. Nem a legmenőbb, a legjobb a legjobbat, van, a leg, nem a legdrágábbat, nem feltétlenül a legdrágábbat. Tehát mondja már, hogy azt a 1000 óra, az mire fog elmenni ön szerint? Tehát amikor én terveztem, ezek szerint ön ezt <coughs> a költségvetést. Közösen csinálni ezt a költségvetést, ezzel Igen. A, még nagyon fontos elmondanom azt, hogy, hogy mindenki az... ért és ön is látházon. Nagyon sok félreértés, nagyon sok félreértés, én őszintén tisztelem a jó szendéket a, a kérdéseim mögött, de ahhoz, hogy a kérdéseire érdemi választ kaphasson,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 az első fontos, mint ahogy elmondtam, ez egy bruttó összeg, tehát nem 50 millió forint van rá, tehát amikor az 50 millió forintot a képviselő úr elosztja, és önkényesen egységköltséget képes, hogy szerint ebből mennyi, akár mennyi ideig lehetne jogi szolgáltatást nyújtani egy elméleti egy jogi óradíjon, akkor ez nem 50 millió forint, hanem csak 39 millió forint az általában csökkentett rész tekintetében. A másik fontos dolog, hogy a, hogy a jogi szolgáltatás,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 el lehessen számolni a támogató felé, de... Ja. Ö, bocsánat, csak. Nem, mert bocsánat, mert... Ja, bocsánat. Na, Na, hogy... Mert ugye most én vagyok úgymond jó, szóban, de... csak e válaszolt rá... De... Szerintem fontos azt tényleg az elején tisztázni, hogy ezek, ez a projekt jelen pillanatban részlettervezés alatt áll, mint ahogy ez a egyébként jóvágyott MT-ben publikusan látható. Tehát nem az történik, hogy megrendeltünk bármilyen tanulmánykészítést,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 hogy az a mentorháza 100 millió forintért, és azok az 50 ezer forintos ö, ö, óradíjak a, a megvalósíthatóság szakmai ö, ö, ö, anyagoknál hogyan jönnek ki. Erre nem kaptunk. Én szerintem ezen lenne igazán érdemes, és el, erről kellene beszélni, vagy én legalábbis azért jöttem, hogy erről, erről beszéljünk. Ott kezdeném, ugye, hogy programok, tehát egy nagyon fontos, eredetileg ezt a kiírást, ezt a 2,4 milliárd forintot egy pilotprogramra írták ki.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 hogy nézem meg, ő tesz egy gyorslás, ki fog jönni majd egy projekt, amiben egy pilotprogram van, és ő megmondja nekem, hogy melyik alapítvány fogja megnyerni. És utána aztán jelezte nekem, hogy bocsánat, ugyan egyre írták ki, egy alapítványra írták ki, de lett még kettő emellett, amiből az egyik ráadásul nem konkrétan koraszülött mentő alapítvány, a gyermek gyermekeket alapítvány, és azt mondta, hogy ez azért lett, hogy nehogy véletlenül gyanús legyen, hogy itt 2,4 milliárd forint megy el ezeknek a pilotprogramoknak. Ezt a zárójeletbe zárom, mert természetesen ez egy információ, de ezt, ezt nem, ez nem egy olyan exakt dolog, mint az 50 ezer forintos óradí vagy a 20 ezer forintos ez óra. is látom, a, a, Így van, ez így van természetesen. Ez nem a a, az Áfás meg a bruttós, ez egy gyakori védekezés, ezt sokszor kaptam Csepege Ámfékeből, és voltak ilyen csatány. Hát én nem mondtam sose, egyetlen egy sornál mondom, hogy ott még ott vannak külön a járulékoknak is be van tervezve, nem mindegyiknél van betervezve. ettől függetlenül én azt hiszem, hogy a 5000-es bruttó, tehát meg a mega, mega, mega óradíjhez képest, meg a 2000 forintos bruttó óradíjos képest is, én azt hiszem, hogy messze nem a társadalmi konvenciókat vették önök figyelembe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 A, a, a, a, a, az évi 53 millió forintos kutatási díj, ez ma Magyarországon nem értem, hogy ezt hogy lehetett megtenni. Ami nagyon fontos mondat volt itt, és ez egy nagyon fontos dolog volt, mert ezt én is így gondolom, egyetértünk. egyetértük. Ugye azt mondta a, a, a gazdasági tanácsadó úr, hogy a, a, itt még most dolgozzák ki, hogy mire költik, majd pontosan mire költik ezt a pénzt, mert nem volt eddig idő rá. És ez már politika, tehát ezt ide mondom, a legnagyobb, és ez gazemberség, el tudom képzelni, vagy bűn, történelmi bűn, ahogy önök úgymond kipörgetik ezeket a pénzeket, és még dicsekednek is vele, hogy már az összes unió pénz, uniós pénztönök már lekötötték, elköltötték tudják, hogy mire fogják tölteni. Itt van egy ilyen helyzet.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 Miért nem lehetett ezt fordítva csinálni? Önök miatt nem lehetett fordítva csinálni, mert az a cél, hogy 2018-ra költsük el az összes 10 milliárd eurót. Nem, nem, nem, nem, Igen, nem, de... fordultam ide. azért fordultam ide, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Mindjárt. mindjárt, mindjárt nagyon kevesebb lesz az, amikor azt mondja, hogy ugye nem költöttek el semmit, mert ez is egy vélekedés, hogy még itt csak 21 millió, az Önök pénze, tehát ő már megkapta a pénzt, ő izzadjon csak, mert ő már tényleg megkapta a érte. Na, a, a, a, a, a, a, a, hogy nem költöttek el semmit. Én azt hiszem, hogy azért vagyunk most nagyon jó időben itt, és én azért örülök nagyon, hogy, hogy, hogy, hogy itt lehetek. Mert én láttam már olyan projektet, a Farkas-Lórián projektet nagyon megsértődött a Ön gazdája, nem tudom, hogy miért, mert hogyha Farkas-Lóriánnal önök szerződtek, az önök párt szerződött, mint tanácsadó, a miniszter előtt még egy millió forintot ad neki, mint Romamik Tanácsadó, akkor én nem értem, hogy miért kell szégyelni, hogyha én Farkas Flóriánhoz hasonlítom ezt az alapítványt. De a Farkas Flóriánál levő projektben, a Farkas Flóriánál levő projektben sajnos csak utólag láttam azokat a tételeket, amiket ugye néztünk, hogy a 30 millió forintért vagy havi 500 ezer forintért béreltek Opercákat, ott azt már elköltötték.